یا دولت ری د اقراء اسلامیک اسات مرکز د قصخانه بازار شاته کباڑی بازار پیخور خار د شمس الرحمن وحیدی دوکان انعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وفي أنفسكم أفلا تبصرون نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أنصالهم تبديلا الله سبحانه و تعالی باندې ایمان درول چدی د یوې وخت متی نعمت ده اورې د دولت دی چې الله یې پر بازي بندګانو توور دا دولت هر چاہتا ننصیب کی گی دا چاہتا کی چا ته نه نصیب کیږي دا هغه چا ته الله ورکړي کوم خلک چې د الله خو ایمان الله هغه چا ته ورنصیب کړي چې کوم بندگان د الله خو بې د پیکر فکر چې الله د چا سره پېدا کی دabe دیم نعمت ده چیرې دا ایمان می خراب شر دني شي د دې حفاظت پکار ده په پیدا کړځا ده نو نه یو یو ساتکه راځي او په دی فهمې مې دي ته الله دې ژونه ولاګولې ده دیکره یو یو ساتکه پاګې بندره ورځيږي دغه د دې لپاره چې د حرکت پیدا کړي مطالبه متاربه کاوه دا حرکت الله دې کې نه پیدا کړي نظمونه مې د بخالیو یوه کلمې بخالیو او احساس د لوګي باندې کېدله کبا ځینسام د بيمارۍ د کی چې د لوګي احساس نه کی نه بدني کمزوري کېږي کمزوري کې یو د لوګي احساس نه کی خوراک نه کین نه کین نه کین استعمال شي د الله دې د پاره هیڅ په کې دل احساسو احساس وکې احساسه د فراق احساس وک او مېدې د کشې د مېدې د وژنې بدن ته پیدا ورسې د فن مېدې نه چې فراق دنه ورنځې مېدې کې دنه الله عجایبات پیدا کړی دینو دا یو څه الله ګرمه پیدا کړې ده وې د اور نه د دې ګرمې ډيره ده د اور نه که سخنه سخشي ورشي ګن ماتې وړقلیه کېلره اور یې سيزي دائم سيزي فدې کې الله ګرمي په دې ترې پیدا کړې چې په دې ذاتم ګرم ده د پاسې په جګره واستې ده شاطر ابن ملاد ګلان طرف دي طرفه کولمی دي، فدی طرفنا سره دی، د ټولو طرفونه ګرمي دی، د لګ ګرمي ورکه حرارت ور کوي، د دې د وجهه مې دغه سخته ګرمي. کسړې وبو نس کی نو دا مې د سم ګرم شي دا د وجهه خپل موچش، د انسان وچش. او به سیستم مرکیږي، کي اورس دو اورس دې درو نس کی کنه، او خوراک هم نو د څنګه د وجهه نس سره مرکیږي، زه کمي دا ګرم شي نظام خراب شي. الله عزوجل هغه لري ګرمي پیدا کړې دا وبچه مسکو نه داګه ده دا یخواله ده په دایته دان لپاره دا سکو چا مو څه دل شي دا وبو نظام الله دې لپاره جوړ کړی نو مې ده کدن نه ځدا خوراک له ورشي مونږ ته خبرم ني او الله پاکه غیرهه اوله اولکی ميدار امې ده کې خ ادس یې کې لکدا دغه شي وي دا اوله چې سړی وکی کنه وړه به و بو واسي دا چې چکل غند شي دې جوړ کی دشي د الواغون <سؤال> دشي د دی جوړ کړي د خوراکنه د الوا <سؤال> پشان بل <سؤال> الله سبحانه وتعالى د میډي د سرهګونه لګولې دي نو د دې رګونه په وجه باندې دای ځو کارو کی په دې کې کوم صفا صفا غذاده د جگر لور کې د جگر د شي طرف کې دي الله دې طرف کې دا مقرر کړی دی اینه ژوتاوي او د اړېش په طرف کې مقرر کړی دی د دې حکمت دا د داړه ډېر ګراند ده صح کدا دې جگر په خوا د سوزې درد الله ته جوداک نو جګر لې ستور کی دا جګر الله داسې پیدا کړل دا دا غزا دی چې دا غذا راکاږي زانتا په دې کې چې کوم به په دې غذا نه غدا مې ده زان کې پری او د کول ورکی قوت د په ذریعے باندې سوري کې د نن نه نه واسي چې نن نه واسي کولمو ته غلاړ شي هغه غذا کوم سفل چوته غندګي هغه غندګي لاندې کولمو ته شي په دې اړه کې پیدا ده دې ته وګورئ لکه څنګه کې پیدا دا ده کې دیسره دا کول می داکي وي د دا دې د وژن هم لا تیر نه ما تي کله کول د انسان کې د غندګي نه پرتا می دې ورسره سم د سوته نه د انسان هم لا لا تیر به ما تي د دې د وژن سې جو ډېر وګي شي کول شي مګر زیده به نشي نبی صلی الله علیه وسلم به احادیث کې چې راځي کانې به خېټه پره دا به ولې تړلا د دې طرحه سې یا حکمت به چې غلط غلط کانې ته پنته نو دیسره د کلمون او د مېدی احساس له کمزورې شي د لوګي تلپک له کمش زکه یحکانه چې کلمون پرې او میدی پرې ووتاره نو دیسره احساس د لوګي لیک کنيږي احساس کمشي اودیمه په ادب اداره دا کانه به دې نه پاتاله چې پرا کاته کېدو کې د ملات تیر چرته مات نشي کدا کانه نبی رسول صاحب نو تړل مخه ته بالکل خالي و زاګه دواجه نملاو کې بماتې ده له نو دیسره هغه هغه برابر دی نو تہ دې په یوه په کې د شي کدا چې ته جوړه ویشرته او په دې کې څه غظام یې پرتا هر وخت د ګندګي پکې پرتاي د لوري زمين کې د ګندګي هر وخت پرتاي دا د حفاظت زموږ لپاره پرتاي چې باندې د ستر مستونولې یو ټولې کلمې خالص به پاسې دي شي به کار نيم نایم خوږي یو ځېقولي ندی کې پیدا دادا الله سبحانه و تعالی هغه ځکه کلمو له غظام ورقیبه آی چې نورې پیدا دي چې سبحانه دی نو دا زاجړه بيداجي جګری وافلي دا صفاګه زاجړه جګر بيد بل هضم ور کوي دا هضم سالیس دي توای درېم هضم او ویل ور کوي دا جګر چې دینه یې نه جوړه کینا دا یو ماشینری لګول دربرعالمین او نو چې دینه یې نه جوړه کی دا وینه چې کرے جوړیږي په دې کې صدوشینه پیدا کی یو صفا وینه پیدا شي صفا اصلي یو د دې وینه په سر باندې یو زګ پیدا شي دا کارشه دا خپل قول کوي اغه زاخټ کئ اغه زسک پیدا کی دغه زغ اغه تا د ټپ استلکه اغه مراره وایي ترخی او ب سપરા اغه تا وایي سપરા د رب العالمین پیدا کی نو د دې جګر په خوا کې ترخه پیدا کا ترخه تاسو دېلې دوه ومنه وندار ځای شی په کې ترخی و بای د دکو برکاه کی ځان تا د ترخی و بغیره کا کی ابه اغه زایع انې دې نه دې اغه ترخیو بچي دی بهک پیدي پک الله چويلي دي اغه د ارجادات د یونیس یوځه کیږي او خصوصي خوژن دمو ته راسي که چرته د ترخیو اوسه لګ لګ نه یوځه کیدله نو دا یينه وسمه دمو ته نه راسي تدله خاص کر سفروي اندمو ته بل پهاده پاي دا دا چې کله ګندګي خېټه ته دنه لاړه شي نو دا خو به حصه ده د ګندګين به د کلمو کې نه دا به کې قلارې پراته نه منه کېدله نلار دغه تریڅه کې دا وباحثو لري هغه ته بمبلې غوړي د سید کلمت تلې دا دین یو یو اساس کې کلمت زي نه په کلمو کې هیڅ پیدا کوي هغه غندګي چې قړې هغه روانه کړې او د انسان د مقاچې دی نه حرکت د چې ورکی دا هغه ور دا, دا یعنی هیڅ په کې پیدا کوي د غندګي د بول د برازو د ډکو می تیزو حاجت د سړي پیداږي کچر د دا داد ترخیو بنوي از موږ په کولمو کې به ګندګي احساس مون نه انده چې باور تلی اولته به جمع کړي دی او استمو فټه چاودلې وي الله سبحانه و تعالی د تر خووب وشو دا پیدا ک دي ته ګوره د الله حکمتونه د د xmlns موږ په بدن کې نشنن نه ځم چې زه یو ټکي سر پر عالم ما زر پرعجه باید وګور رب العالمین تملم دی نو په دغه ځای کې بلشي الله پیدا کی د دې ویني کله شت او توير وسوب رسوب, رسوب الله پیدا کی رسوبا یان دا کم شې چی او خله شي کنه په اړه چې الله دې ودا کومه چوتوي کومه لاندې هغه څنګه وینم هغه تا سودا ویلې کېده چې سودا در رب العالمین نقل کې دي تور لیور کې ده تورې د دې مې دې خوا کې ده هغه کار کې دا یې چې نور اندمو له پیدا او دې مې دې له پیدا ورکي مخې ماوي ده یو احساس کرا وړځي کې پدې مې دبانې او له لوګي احساس پیدا د الله دې طاقت ته وګورې نذرانګه پدې چې وینې په پدې وایي دا کچوینه د بلغم چې دا لټولاند مونږ لوړ کړی په دې اړه کې د نننه دنا په اړه څه خاص کړی جوړونه منځ کې هغوی چې تشکر الله وکړی د علمات کې نه نو سوشل شریک سپین مباروزی هغه بلغان و یو بلغم سینه بلغان دي دانه دې اړه کې خپل بلغمی دا بلغم چرته نه وینم نو اړه کو به کار نه کولای په دې بلغانو دا, دا په ادم د چې سړی کله کې لوګي تراش او فرښتبه یې څو بن دوه ورځ درې ورځی نو شپنی الله د شپنی دا دت طوری نه دا سودا رغږي محدود ته او دا اندامونه دا بلغم زي محدود توزيع نه مېدا پاغي باندې لګي زکه چې هر خا خوراک کوي نو دا سودا خوري لګي وي دا مېدا او دا بلغم خوري دی به یې صورت شپغوره زي اتوره د لستره کار وره کوي بلکې باز خلک وایي چې سلوي خور د کار وره کوي شیخ الباني وایي ما په دې خبره تجربه کړې ده هغه وایي زما د اخیټه شوی و نه خلک را لري د واینه په پاغي علاج نه کیدا نه وح ما یې راده وکړه څردا خپل کښې ټاکا تا کومه نو ما وی روجې ویني ولا نو چې سامې روجې شم نو ما په یو ګټو وبو باندې روجې ما ته کیسې نورونه قاله سبا له به روجې دریو ورځې روجې دریو ورځې کې به ما کوټ بار هالو سبق بنم ویو تر دې چې اسما د لس ورځې توورې لس ورځې روجې او یو ګټو وبو مې سره سکري دې چې سنت باندې عمل لسم تر دې چې د روجې لس نبه میځان تاوک تل طاقت می به په برحالو نبه می بسرو جوونه سره بیا غټو بومې ما کام کیس کړی ن سره وی خرج ما رو جوونه ولاو سلوې خرج راځه اخ پرو کیسټ کیوې درو بنوي ځو ان ما بالکل خراب ونه نو چې څلور پس ما ځان وتاله مدریس کې لوزه کم شې او ما دونه کومه لازم ما په بدل کې راغلې نو دا سلوې خرج سره خرج نکي ما د اميادخ په څه چې بني مشغول وي کنه دا, دا او د دې بدن کې د بلغمونه دي هغه راخلی کیږي الله یې راکاږي د مېدیته ور اچي د مېدیته د دې پرورشه ادامه ده کار کیږي د جریان در روانوي که داودري کې سره مل کی نو خلک څنګه تاسو قرانک نه وګښو د په دې بدن کې شپنی الله تعالی کړی دا, دا اغیسره د مېدیته هغه ور ملويږي او کار رواني بي مېدا چې دا, دا, دا. جاری وي نو د بلګمو بل فیادت آتا فدې سره نو د حبل حزم شو نو چې په دې کې دا هضم وشي د دې جګر نبی الله سبحانه و تعالی رګونه بدن کې تقسیم کړی دی رګونه بدن کې دوه قسم دي دا او پیجرای یوتا شراین وای اگر رګونه چې قضې یو اگر دی دې چایته اورې دوايي اورېد رګونه دا رګونه دې چې نه خوځيږي تاسو خپل دې لاس شی غوړی دا شنش رګونه دې دا نه خوځيږي څکل دا نه خوځيږي دا الله په بدن کې شوي دا نیورونه دا یې تیلي او دغه تقسیمي کې بدن ته ور کړای کیږي پډي ورو نالو کې او پډي ورو الله رکه دا ايني تقسیمي دي او ځه بلکې نو نر چې راغلي کنه او دا غنېر را دی کوټي ولدي خو تاسو وي دی را دا دې او نمبر راغونه دي چې خو وخت په حرکت کې دا د غنره دا نه چې کوم راغلی غوښته او د جګر چې کوم راغلی داره وخت دا خو زیږي ولر راغونه کې چې دا دوران دا دا خون د ویینه چکم دوران دا هغه پیدا کوي دا رګونه خو زیډېلې د پاره کې دا په ځای چې دا بدن کې چړېږي هر روح ته هم په بدن کې ویینه روانه ده منه ته خبر نه ويږي په کې روانه ده زیراګونه په واسطه باندې رب العالمین دی علا حرکت پر کې حرکت ده چې دا مزرسته ان شاء الله وی مچې ډېر لږ حرکت الله دورې ور کوي پددا خبر هغه پره کماشدا اباس ما ختم شي لګو مند تنګومم نه نوې د دې نه دا ویینه است روانې او دا غره ور کړه کیږي د ننوراندامونو تور کړه کی چې د ننوراندامونو ور کړه شونه دا ویني په دې رګونو کې بل هضم پیدا شي نو دا غین الله رب عزت مې نه پیدا کړي د انسان په بدن کې مې چې پیدا کی دا د دا هضم را بیا ده یو هضم دی خلقي کی, کی بل هضم د سړي په دې میاده کې وشه په خپل او په مری کې یو هضم په میاده په جګر کې دریم هضم وشه نپرګونی کې هضمي رابع او شت څلورم هضم داګین نطفه پیدا کیږي د دې دو دوجنه کې وینه د نه یو كيلو لاړه شي صحت بد نه خرابي او, او چله غشاني منی د نه خارج شي صحت بد خرابي ځکه چې هضمي رابع دل دل پا پا را ده اغه ډیر په قیمت باندې حاصل شې نطفه د انسان چې په دری او رزق او یاګیان ټوکی اغه لکه څنګه پیدا کیږي لګګ د یو په مقدار باندې جوړه پیدا کیږي وینه ډیره پیدا کیږي او هغه کمه پیدا کیږي د دې دوجنه خروج د منی شمېنې د چانه په کثرت باندې وزیدایو صحت خرابې کیږي را بدن یې خرابېږي قوت حافظه کې نقصان راځي بدن یې تبکیږي هم کمزورې کیږي هم او د هغه د صحت صحه ضرر zarar رسیږي په نسبت تو وینې باندې کوینه د نوو تدونو zarar نه درکې اپ خوښ دنه په باندې ډیر ورکې دي د وژنې کم انسان چې احتلام ډیر کی دایي صحه ب خرابې سوچ د خپل اهل څ ډیر ملوي دایي صحه ب خرابې و ال غالک تدې د وژنه ته باده خبرې دا چې سړک لرځ وانه تاور سیږي نو سړې دا خوایش پیډېره غالی بوی دا باج خبره دره ازي خوځه تاسو طالبان خره کېنه نو دا خوایشات بده باندې زغت غالی بوی قمه کلی پوییم نو وای مور خپل اړه په کار د شدت نسیتو کې چې بچي وروران باندې نه ګرځي مور خپلې ساده غانی سوتانه نو نه وای نه ستان کی په دې ځانې په دې ابتدا ځان بربادت کی چې ځان نه یې بربادت په خبره نه پویږي که مې ځان تبا کړی داږي خبره پویږي چې په غلط استعمال کړی او په ځانه پیلدا چې د شینه خروج د منی ډې روشي نه دایې دوجې نه صحهت خراب شي به دا غو صحه به بالکل بیکاره وي بعضي بی. بدنونه خو دسی چې در د مور افلار دوجې نه واړه پیدا کړي او د اباظي بدنونه چې واړکی د د فروج د نفع دوجې نه وړي الله عزوجل د بدن کې داشم پیدا کړل دي او هغه د راجمکیم لا چې راوي د ملانه به او په خاص الله ربن الله رب العالمین خاص ترتیب بنسنه چې الله نو دا راه بیا دې څلورم هضم هغه ځکه ته دی د دې د وژنې چې مینه د انسان په بدن کې ډېری کې بدن او څه پیړېږي او چې کمي کې بدن او څه ټپچيږي په دې خبره وتاه له لایې پويږي دا شاشه تجربه ده هغه ته پويږي او شاشه کم دا علم لستره ده نو هغه په دې خبره وایي پوي الله سبحانه وتعالى موږ په بدن کې دا نظام عجیب روان کړل دی دا پلو نظام جدا دی او ذراګون نظام او دا عصابو جدا دی عصاب فلان افلان دا جدا دي نو دې خو شراشه زه ده د دې چپه دي کی د نیمه سال دی هغه اوسبانه د دې بحث نه بل بحث تا وبالله تعالی الله وسلم علی محمد و علی اصحاب یې مین کتابونه کومه په کار راشه ان شاء الله تعالی هران دا یو پدر بل عالمین چولې دا په دې بریته کې الله په دې د دې غلط مواد را وباسي یو په دغه د دادا زینت الرجل له کې په دې باندې بریته باندې دې بدنه استخاره کوي دې نو زیننه تمږي الله شاولا اوبل امتحان اند چې دا به غړ نه پرې او واړه کې به هر وختې ما طال عل الشفد دا به لری کې کدا دې پرې پدوي بنګاري نو هغ حکمتنم الله تبارک ومره می په جنو ته جهنم کې به کمه جب چې نه کې ده الله ته پته ده د زنانو شکل او غیری نه پیدا کیږي کومه پیدا کیږي دا سه عارضی بیماری بیماری د بیماری د وجنه پیدا غیری هم نه یاسو ایستې په دې ځای باندې راوځی د څه مادي سیالی د وجنه چې غو بخارا تیڅر د ویر شپدي طرف کرا شي بیماری دا نو درسونه ان شاء الله د خبرې براشي شي ان شاء الله تاسو باندې اورېدل وکړو بالتوفیق او عامه غيب به زهل الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل لا ومن يضلل فلا حادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفكهون بها ولهم اعیون لا يبصرون بها و لهم آذان لا يسمعون بها اولائکا کل انعام بل هم اضل اولائکا هم الغافلون اللہ رب العالمین فرمائل دی اور جہنم لا ما هر حق سوک تحرکل دی دي دیر پیاران انسانان چاہی کی دادو در سلور مرز آدی یو یوداده چې زرونه الله ولا ور کړی دي خو پاغي باندې پویږی نه فکر نک چې صلات سن په دا کڑے مو مال سپکار دا او ذکر تر روانم فقه چې پزری کی نی پویہ پزری کی نی دا د هلاکت ذریعہ دا خبریم دا خبرم ددیدو پاره کیږي چې موږ ته فقه هونت القلوب میلاوي شي زری کی الله په یاره او دې الله سترګې ورکلې دي خو لیدل نه کوي لا یسروون بهایي اسه نظر ظاهرا لګيږي لیکن حقیقت اغي تنخکار کیږي والا ماذنا والله وغنو ورکلې دي لا اسمهونه بها مهمه او ضروري او د پیډي خبري بناوري پی اسه د دنیا ابسیات هغه پیډیر او ولائک کلا نعام دا چرپاین دی بلو مبل دا چرپاین نه زید گم را هند چرپاینو ز حقمن استا دی الله عقل, عقل ور کڑے دی هغه به زی استعمال ولائک هم غافلون دا کسان زانه غافل کڑے دی غافل ستوای یوا مچا توای چې نه پوئی چاول خبر نه ور کڑے پد دی کې یو پداشه اتونکه غافل ماناده متغافل زان پر زور غافل کونکه غافلون دی الله و خبر ورکو او اس تر کے پر تکلے لے و تواہی چیز ورکوی تاورزی گئی حلاکت کندے تروانے پر وام نداری پر الله ندسی او چیز اللہ حلاک کی نو فلایلو من الا نفسهو بیدی سان ملا متقینو اللہ عز و جل خبر و لحبار ندسی بندہ چیز د دید د چیز چې پا دی پکر و کو پکر بس ریت سکی کی د الله قران کې به فکر کې نه د الله په مخلوق کې به پکر وکړي دا الله رب العالمین د معرفت لپاره د ایمان لپاره او د خپل نجات او د کامیابی لپاره فکر ضروری شي دی د دې د وجنه ننني تر سکه زمونګه اکثر داسې ایماني دینی دی ديني دی خبرې لري حدیث ته دا خبره موږ را رسوول دی د معرفت بلا ولد ځان نه کې خپل ځان ته وګوره ای انسان او فی انفسکم مستف نفس کې دی راجایبات او پراته پراتلی الله چې موږ دا ترغیب راکړي دا ترغیب زای کول موږ نه دی پکارا دا کم ترغیب چې الله موږ نه دا बर्बादول نه دی پکاره چې الله پی په انفسه کوم مزموتیز دا دا الله په خبره به پروايي دا او دا به پرواينه راواده نو الله چې موږ ته خبر ځان ته وګوري ګورو با کنه هغه ته وګورینه موږ با ګورو نو تاسو ته ما یو ځې پر دا خبري بیان کړی د دې لپاره چې کولې ځان لکینی دلته باندې لک شان ته توجه برابر شي که په چرد په توجه نه اسوي اوبې ځان لږی فکر کاوه چې دا الله سمرح حکیم دی جزمہ دا بدن دې چې جوړ کړي دی نو دې سره هغه په دې حسې دی چې مخکته منغوتې اشاره وکړه لا الله د انسان د بدن ډیر شن ترکی برکی د خان داس کې چې منږ دا بیان کړه چې دی چې کی رب العالمین سومره کمالات پی دے کی پیدا کړي د انسان نه پارې پخېږي س پې کې پیدا کېږ او دا پارغ کې پیدا کږ او صفا نه پارې کې پیدا کېږي نه پهی کې چې کوم معیت دی دا نه بلغم جوړ کې بلغامغ په کې پیدا کېږي ی کار یو ځای د مختلف ش بې جوړی د دنیا کارخانو کې دا مخترف شین نشي جوړېدل یو شی جوړېدل او دا د دې کارخانه چې مخترف شین جوړې او به چې کمی وبدي پرې وینې کې د نوبم ويګن د اوب ربر علامین دیتې او دوا شینه لګولې دوه پمپونه او تلګولې دي جاذب پمپونه جاذب او چاغتا د عربی په استلاله کې کلیتین وای کلیه او عظمون په ختو کې عادت وای دا ګردم د وردل په زده سګیو ته خلک وايي کې دا دي نو کې دو ګردي وي ندی کې الله سبحانه دا کماله چولل چې د جګر نه دا اوبره کاږي دا اوبو دا چې پمپونه ته د جګر نه لګېدلی راغی ته جاګې ته خلک اوره سیږي نو هغه به نور تر کې سره وڅان کيو صفاکی هغه لاره نور یو بل د پمپونه دا وی کې ورګي دي یو پم دی خورا غلره او بل پاند دې د دې نه دی, دی خو راغلی دې شیټه لاندې په دې کې مسانه ده د انسان د اختيچې کمزې کراخیږي کنه د دک زید لاندې مسانه ده مسانه او توای مسانه الله عزوجل د دغه نه جوړه کړې ده د دې ځله کې د پلښتګ وته ده دا چې انسان د په نه لاندې جوړه کړې ده نو دا وګور لاندې شالت جمع کیږي احساس کې احساس کې وزل ته جمع کیږي جمع کیږي جمع کیږي د الله رحمته وګوره کچر د دا ګردی نه د انسان خدای شي ملکیږي سره زکه ټول غندمواد په پدکی فاتیش چې فاتیش استعمال لړي د دې دنیا دوا ګردی چې د خلک ختم شي سره, سره مري او چې یوګ ور د ختمش الله رب،, رب العالمین دا پسل کړ د کی و چې تر خراب بشي یا کانی پکې وشی نو د ابله به د هغه به زکار ور کوي دوی دې لپاره پیدا کړي نو کوي و خراب شي و کار کوي چې ځوانه ژوندۍ سره ژوندۍ او شه دواړه خرابیش وسړې به امريج وندنه پاتې کیږي دواړه ګردی چې د انسان نوېست لري ګور وانه وانه دوا نشانه واخې او ډونه مهمه دي زما ځور لري او موږ دا وبره کاه یا غه مسانې ته بوزي د الله په څل توڅو ګورکه چرتا دی مسانه الله د دیګې نه جوړه کړې کاندې دیګې موږ موږ به داسې تیز اندشه راوونه ار وخت به دا یامینه وله څنځ او ځانته به مونږ پلاستیکا چواله پرشتو دغه زمونه کې لا پیدا کړی دی په خواړه نو نه وو نټوټې به دا چواله هغه هم لم دې دلیو ته هم ده چې بواته په عذاب به موږ احتوی الله عزوجل دا زیوال ترجمه کړي دی انسان د اختیار نه بغیر امتريږي وزیم نه دي کمال د وګړو د مثلا سورې د سورې دی اي مو اختلاف کړی دی کې چې مثلا کې الله سورې پیدا <مخلا> کړې دی او کنا <مخلا> يترشف منهل بولو او که نه می تیزیده د چنکاو په شکل لاوزی په دې کې د فقہ حنفی کې مدا اختلاف ده په خوا زما نه کې دی د اختلاف کړم چې را ده په سوریه به پکې ویو کده ترشوه په طریقه تر بر اوزي وسنیت تب صدام علی مشیله کې دی کې سوریه ده مثلا کې نو ګوره سوریه پکې دی اخلي کله و د می تیزي بنر اوزي تر سوچ ته اراده نه تا تاسو کې را ده وکړه له پر توه دې کلام کړو په بیت الخلا ته نن ته بس روان شي اچې تای راځنه ګړخه په ډېری درځي دلہ او کېږي بانه او په کله باندې چې موږ سره ډېر شيخ فره ودا می تیز سره بیا لیکن رب العالمین نر ابي زمغه حفاظت یې کړا ده به کوم سره چې الله عزوجل د دا کمال د احساس پیدا کړی چې می تیز وکي جمش او لګې ډېری شي لګو باندې احساس نکې لکه چې هر وخت به وسره می تیز تکي نستې کې لګو می تیز باندې شې د احساس راتللې نر صبر صبر نو چې دا خې ډېری بګې جمش بین د شپږ گین ټوکی او د لسو گین ټوکی باځ خلکو شار نه مخام دا اندازونه کې دا صبر سره کولی شي ځاننه کې دا مسانه مضبوط توي چې بډا شی به دا مسانه کې کمزوري شو نه زر زر علم دې ورزی نه الله رب العالمین ویل دا میته زر زر نه ورولي نو چې کړه ډیره جمع شنه په اکیه احساس پیدا شي سوزش شروع کی تا ته خبر درکې دا د دماغونو دا خبر ته اور کړی چې دا سوزش ته شروع چې د انسان ته احساس وشي او دا اراده وکی دغه خبر ورکي چې تشابه اراده او خدمتيزو کول نو دا انسان بیراده وک دا اراده نه بعدا انسان ارګندګی ته الله وباسي نه ډې بالکل سش کدا میته سره ونه کې سونه بتنګ نه وروړي بل خوندر کوي نه بو د کې الله شرطه بند کړی دلا انسان بند شي کنه دنیا به ورکي یو بادشاہ دا مې تیزي بندشه وي نو الله سبحانه و تعالی پې امتحان کاوه مې تیزې نه کولای ودي د وای نو لخر په وکړې وښه نه کولایدل یو ساجد سره راغې اغه ته ویلې چې زه با په تابې دم واچوم رب العالمین بتاکه کی خو چېبو مال راکه نو اودې نیمه بچی ستنش خوښ شوه د مې تیزه الکلا اغه په دم واچاو الله سبحانه و تعالی داغه می تیز است کولاوی کړی زری ساش نیمه بچیول اور کړو و دا می تیز اندیشه کولاوی پاتش وله اندیشه رواني وي او رواني وي او رواني اپ ته په دا می تیز اندیشه رواني بندي دي لنه ډاکټران راووسی چې دا بيماري بی اوس عذاب شو چې می تیز اندیشه رواني دا به عذاب دیبه د په وسه چلوکو دوا نه نه کېده الله سبحانه و تعالی بدی گدرس عالی حسن او لارغه داوته ویلی چې رازبا دروانه دمو اچو ما الله سبحانه و تعالی بدی جوړ کې چی چې شي برک او دنهیمه بشي نور من درکه در موجوده می تیزه می بندش اغه د الله دعا او لا وکړه دمه په واشه الله سبحانه تعالی جوړ کو او دای داوته ویلی چې دا بشي ما شهید نه زنانانم دامتم مبارکی خو بدی با باشي باندې غرور مکو وا چې د دوه ساتو د می مقابله نشي کولای یو سات کې بنشو نو نیمه بچی دی په دارا بلڅه کولاشه نیمه بچی دی باغیندارا په دې چې بچی د دوه د دوه څاسکو مقابله نشي د دوا دو حسود میته زو مقابله په دنیا باندې څو دنیا ستاسه انسان او, دل ستاشي. او دل الله دله میته کولاوي کې نه به بسکی کټوله دنیا ستل او الله دله میته زو به بسور کیږي دا الله احسان د موږ سره چې موږ ته پټم نه زمو ګورځي لګې دې کار کوي دا وبره کاږي واغزه ته ور کوي او په صحیح ترتیب باندې وځي رب العالمین <سؤال> ولا داسې لار جوړه کړې ده یوه سنې وځي کې ګوره په غیر دې نه وځي هغه نتفو مڼې چې کم دي هغه په دې رګونه کې دي په دې ځای په ځای باندې دي هغه وسه نمر الله نه خارجې چې سره نه جوړه کله نه یې سره وځي دا د الله رب العالمین بیل पजल په من باندې نه دي وګوره نظام الله رب العالمین زمونږه کول او کړې او ورو ان کړې د کله موګه دا ګندګې د انسان پراته وي او الله دې د د خپل چې دا کله و دا د مقاد خپل ده و دا او هم دا دې چې دا ګندګي غیر اختیاري نه و زی د ننلار غوښت پمون باندې فضل او مهرباني دا چې دسي زهم غدي لندنی حیثیت الله سبحانه و تعالی داسې پلو راچولې د مضبوطه چې کله انسان دې می تیز اراده وکیا کله وش او کله چی اګه بهر را خارج غبی تکلک الله بندگی دا چې ټمیټک پروګرام الله جوړ کړی دا خالق د شي کړی کله الله دې انسانانو د ګل مګی چي دا دیسه تکړه وي نه ددن وړک می ته 10000 ورسره روانې او د خلکو خلقو باندې بمارې الله لګيوهم والیاذ بالله هغه ته عزیوت بمارې وای پدې چې کی عزیوت عزیوت یو بمارې د چاغه سړی لښنه زورو کی هغه سړک می ته یا عند چې خپل اهل سمې د خپل سره نو دا غنښت ته ډېر کی خارجی دا نشنابه مرید به با بعضی خلکو باندې الله لګی مونږ تاسو ته الله حفاظت وي نو الله دا دا موږ لکړی دا پروګرام الله کوي کدا غنه کړه څونه بي بس موږ روان وې هر وخت به دا پرتوګ بناولیو ګنبران روان وې بد بي بو یو بس بکیناسته نه شي کبدې جماعت مونږ او د اړینو د غندګی روان تک بچاو دی موږ ټولو لیکن رب العالمین زندګیدې ځکه سره لږه چې موږ باندې ځبنارزي الله دې حضرته او برخه لېته د سي پردي والي دي چې هغه بدبوي هغه پردي بر نه را پریدي کني په کار دانه چې بده مې دې پر خپل باندې الله دې مخامه خدا بده دلته یو پوجي وانتیا براتره په بازمه صلوت دي طلاق کې شکونه پیدا شي دي کې به شکونه ډېر کوله ودا مسلې به ځدکوله امیشره خو دې مسلو کتاب لیکم واي په مسلوت طلاق باندې نو ماوله په دې خبره کې لوځان کل کوله او پرسته په خمانه د څه مکوه دلته باندې دې ته پوښنه وکول یو مشرو فوج افسرو او هغه کافیر دحری او نو هغه چې کوم پولیس راغنه بس دا خبري وته کشد الله کوم دی او کم زه کې دی او څنګه دا خبري وینم دا خلک بشکې ان کوزه اکثر انسانان څه بصیرت نې کنه دلایل وته معلوم نو چې اصلي شکی خبر وته او کې دا هغه بس شیطان مزه مرګری شختره او څه مزه مرګری هیڅ تخراب شي نو پدې کې اورځوي هغه داسې خبري وټلو دي نو پدې بل پولیس او چې مسلمان او هغه کې به ایمان نه چې د الله د معرفت او داغه د وجود نه دا ستوبره دا اغه مشرکوی دا ویلا دا ستوبره دا وجود الله نه غوولی ووستا خیرته چې د ګندګی نه ډکه دا د فحش خبرې د څه وح کې جایزی به شریده نبیر فرمای انسان فرمای فحزو به نه ابي به تا کول پکاره د شین سن چې څوک دا څه بزی خبری کوي ابو بکر صدیق هغه دا, دا ویل نو ار یو مشرک ته ویلی وو چې امسس دا د خبره د پاره به یې غرض دا دې چې غواړتا دا دبردا دی وره په شیټه کې د ځونه یودلې پرته ده او داګه د پاسه پرته ده او هانه چې هغه نه راوځي په ګرځې راډینه دا چا دله بندکړه دا دا کوم ځان چې بندکړه دکې تعالی وای الله په دې پیاند لري نو دا چا چې لکښ نه آخري په یو خبره باندې دعوت هدایت کی یو خبره باندې صرف د خپل اندام ته وګور اندامه مخصوصه ته په دې چدا د الله دو قدرت عجیب نه کدا چې زمونږ ببدلونکي رب العالمین ته یاد کړی دي. دارنګه دی بل طرف تلاش چې دی خبره کې ته نو ګډوال <سؤال> نه <صحة> پیدا کوو اسي على سبيل الاختصار د انسان په دی خلک د نن د ولاره وي مخکې مونږ ویلې یو مې دې ته تلیدا یې ردلته بل لاره دا یته نظام تنفس وای. هغه مرایدا چې پاږي کې ساده انسان زیرزې دا سا رب العالمین دی شش تاور شش پارسی کې دی پڑپوس تاوائی پفتو که دا پڑپوس وائی پارسی که دا شش وائی عربی کې دا ری او اوائی دی ری ایت داور دا ری اچه دا دی دی دی مثال دی لکه اگزاز پاکیه دا زروچ دی دا رب العالمین پیدا کڑی دی نو دا ګرم دی دیر انتحای گرم دی, دی, دی او خوزی که دیر نو دی تا دو قسم هوا ورکول ضروری دی یو چې یخ هول ورش او بل دا نه چلته که گرمه هوا جمع شو یا غبار استل ضروری دی گرمه هوا استل د اگزاس پکې په وجه باندې کې گرمه هوا دلته کوټه کې گرمه هوا جمع شي په اگزاس کې خلک وباسي دا د دنیا د علا چې جوړ دا د انسان د بدن نه جوړ شي دی فکر وتاوه نه د پرفس الله لګولې د اگزاس پکې ده دا اگزاس د هغې چې گرمه هوا به هر رو وباسي او یخ هوا چې د دنور ولي ټول کار کوي د څه لګې دی خو م ته ویږي د شم تاوی چې دی خو تاسو هوا د ننورږي او چې دی خو تاسو نه هوا به هر به تروباس الله سبحانه تعالی کار ته وګوره نو پدغه تر ربانی د هغه هوا ورزې د فوج په نارو د خلیف په نار باندې د ورزې چې هغه کول ورشي د اسلام الله دا زره هغه درځه بي دا زره او دا به دی اني نو اګه وینې په ټول بدن کې داړه تقسیمې دازره چې د دا دوران خون ورشه دایو کم ده پم داسې داس چلو نه کې خو دا, دا د بدن دا دا دا بدن لوینه ورګي نو د هوا چې د ټول بدن کې ستوږي چې اګه بدن کې دن الله رب العالمین یې وګرزی ورمن خبرم نه یو د هوا غ پوند ترسیږي هوا سرون ته ورسیږي الته د هوا ګرمش بي تراوزي بي ته داړه کاغذان ته پم ده کنه چې د شلوک د هوا لا لشا ده چې بيته د سچلو کې نه هوا بي تراشي د ټول بدن نه بي تراکهږي او بهاري بيته وباسي الله رب العالمین موږ لا د نظام مقرره کړی ګوره کده هوا یو پینځمه ټاپه داسره باندې بندشي با ستبه مړي انسان هوا. دا په ځم تلګه بندګا غلن بندګا او پینځمه بند بندګا مشروب دي چې موچ مړ که زکه زه انتہائی ګرم ده او حساس ډېر هوا د ریسخصونت لري دغه تبدې دفعه دی بیان اول میغرزه اساس کې دا هوا چې بهر راوځي پوزله هوا ده دا. دام ځایع نه ده لکه زمنګ په خټه کې چې لاندې ګندګي پوزله ده هغه ځایع نه وادهږي په دمه تاسو ته به روز بیان کړم دا هوا چې رب العالمین راوځي دام ځای کیږي نه د دې هوا پیدا دا ده چې دې سواز پیدا کی دا ګرم هوا چې د دننه راوځي کنده سواز کدننه دا, دا هوا را نه راوځي د هवा بهر نواس بنه د انسان په مریږه आवाज بنه پیدا کیږي د اواز شي پیداکي دا دغه پیدا گرم هوا د وجنه پیداکي الله عزوجل د هوا کي سونه پیدا چولله د دې د وجنه بهر په دنیا کې الله سبحان او تعالی موږ ته هوا پیدا کړه ده او اسره کړه ده یوکه اسره چې د دې ته د تېباب مستلن کې اکسیجن وای د اکسیجن موږ ته سمېلا ودی کله رب العالمین د اکسیجن چرته به موږ باندې بن کې باز ومن زندگی خدمت نم اواز ته ده نم به زریشت ده نم به حیاز ته تولر ته ختن خوار رب العالمین اسم من را کړه تاسو به زګن جن کنګ کم تنګ کمینو ال دسری ساخه پکي الګه کوټه کیر دې گیس جمع شوی ده روبګه سپاش چې بلستن دې بزن رواش ولا مخ دې پړت کنه نم کله به کم شین ال دسری زخه پکې زری گذار کی بزمانه کله شړای درې سره رواش زریخه پکې دی بګی کنه دا دراکسیجن کمی یا بانسې کې د شولې ته ځای نه ولې دنه لاشي ان کمی هوا کمي نو شړې به ګلخه پښېسته بهر راوځي داکسیجن الله په ځمکه کې پیدا کړه به را چې اوسهږي سوره توکي داس په مخې ته اوه جل ته داسه نشته یذید او جنا داسره باندې نشي پاتې کېده ولکم فی الارض مستقر معنا دا دا چې په ځمکه کې بس لري قراره نه سي بل کې نشي نه وله ځکه ځمکه کې الله دا شي دا کوم چې خېږي دا سنس دانان نوی ځان څه د زمکه جن وړي دغه هواي ځان سمرګري کړی چې اړتیا ته څه اخیار راخلي کدا نه نه پر سپومای کې وخت نه تیریږي پس ته ویږي وخت نه تیریږي پس وللو مشتری او عتاره د دې سترګ وخت نه تیریږي ځکه انټر اکسيجن نشته دی نو الله دې رحمت ته وګوري چې ګورې کم شي چې اغه ډیر زوري د زموند بدن د پاره الله اشرا کړ زما ته پیکرم نشته دی او رب العالمین را کړ کدا هوا چرته خرڅېدنه نو الله کله دونه دونه هوا دي خلک په پمومونه په قرآو قرآو روپې خرڅواله ځکه اس د جن سوداوه وکنه یا بمړ بیا بجمنو نه په قرآو او په پمومنګا خرڅه لګینه الله اسه کړی دا وبوت د عمر د ضرورت نه الله اسه کړی دی او ته وایې چې کوم شید د عمر ضرورت دی د انسان د ډیر زره دا الله اسه کړی دی چې موږ د پاره خوشاله اسه دا زمکه نه بغیر د زمونږ څخه زره دا کړی دا اسه راو نه اوس په مې دا مجانن موږ ته دا د خبره کې دن نور نور نه وزم ما چې مقصد را نه پاتې نشي غرض دا دی چې دغه هوا زلون دړه د پاره یو خاله پیدا ک او ټول بدل نه ورکړل شو نه بهر چرها وتا اواز پیدا ک په دې مرای کې د دې د وجنه الله عزوجل اواز پیدا کې حروف پیدا شي په دې مرای کې د حروف چې پیدا شي ب د جبر او لګي نو دا دا حروف په یوځی کې د انسان الله را ده ورخړی دا کنه دا حروف یوځی کې دا عین کې نیمه جوړ شي د کلمات یوځی کې دا عین کلام جوړ شي لوال الله حروف پیدا کوي دا حروف چې به جمع شي کلمات جوړ شي چې کلمات یوځی شي کلام ته جوړ شي نبی د دماغ او ازر او امر وکړي چې بده چې وایا بسا خبره شروع کړي لکه ټيب باندې چې بټنه زور کړي او بټنه ولا کولا کنه هیڅ دا دماغ او د ازره کله چې به باندې او زور زور دا رم په دې دماغ باندې مې یو عذور راځي چې زور په راشي جګو بسیست خبرې شروع کیږي دا ټيب چې جوړ شوې ده د انسان ځانګړند دي انسان د جېبې دماغ ورته کې تللی دي دا د دېنه مفوز ده دا څنګه راخستل شوې ده نو د الله سبحانه و تعالی طاقت ته وګوره ان الكلامه لفل فؤاد وانما جعل اللسان علی الفؤاد دلیل دا دا یی صرف د الله دې طاقت ته وګوره چې دا یو حنجره دی یو نه ریداز موږ یو شان دا او حال دا, دي مختلف, في دا مختلف او الله په دې باندې پیدا کې مختلف او یو صورت ده او وزن مختلف راوزی د دې الله دا په خپل درایلو کې دا څه فرمایي وختلاف السنتکم والوانکم ومن آیاته الله رب العالمین ده نکنه دا چې یوری کوم البرق خوفا وطمع الطاش والطبرق درخه یې پېرو او دارنگ دای به فرمایلی دی و اختلافو السنتکم والوانکم ان فی ذالک لا آیات للعالمین فدی کید عالمانو طارا ششاکی علمی دای د پرو دیک نه خدا و اختلافو السنتکم والوانکم السنتکم جمعانی دی یوما نادا د جبی سوک عربی وای سوک انګریزی وای انسانان دی یوشانتی او حال الله مختلف و خلک وای اتیش سو واجب دی د زړه ته سو په دنیا کې تقریبا شری جوړي دا رب العالمین پیدا کړی دی اوس یو خارجي پیدا واره وای خلک وای چې هر اتیش می لوړان دی چې سره اتیش می لوړان دی لارجی نجيبه بدلی دی دا یو پختو ده و دلته خار کې اوسان ویل کې چې نو خار بل لاړی کنه بلنګ به ویل کې پختو کې الفاظو کې به پرک مردان ته چلانې پختو به بلګه بدلیږي بنیر ته چلانې بل کدي خو تیراته لاړې بل شانی پختو کله چې کندهار تور پورې ودلته وبلشانی پښتو وی دغه به احساس هم شرته کړې ده کنم نه کړې د ژبې بدلي هغه تیش میلودان دي لګ لګ فرق پیدا کیږي به چې لږ شپږ پورې وي نو بالکل لغت اټکته څورې سه لغت بدل شي هله اردو شروع شي چې په دې چې کته ور پنجابۍ پنجاب کې به پنجابی شروع شي چې دغه نه اخو پټک نه پورې نو انته هندي شروع شي د ژبې دغه بدلیږي لګ لګ د طاقت نه کلا جم دغه الو... دې توای ال سنت کومه وازونه توای یو مرایدا مختلف اوازونه به الله را واشید چا فستا وازي او د چادر در وازي او د چد نا وازي د یو مرنوب پیدای اوازونه به بدلی یو شنه صحتونه به یو شنه خوراک به وازونه به بدلی دا د الله د وجود دغه د تصرف دغه د قدرت او د حکمت نه خدا د دې د وژنه باځه کول خو خاو ځور کی پدې کې حکمت دی چې داسه خاو مناسب دي ا امتحان کې هغه چولې او ما طال خاو ځ نه راکی ولي ک چرته دا ش خاو ځ راکی کې دې چې تکبر کې واقف شو چې له کز ما دونه خاو ځ دا به سره کوله کېږي چې واچ نور نو نقصانات کې به واچي الله عزوجل چې حال ورکړي شال نور کې پدې کې به داغه بشماره اسرار او رازونه در رب العالمین نم دي ذهن والحمد لله سن از درجه کې ده د الله سبحانه و تعالی دی حکمت ته وګورئ چې دا زړه چې درسره دا چې الله پیدا کړی ده نږدې کې د الله د عجایبات عجایبات او غرايبات دې په دې کې پدې زړه کې لاندې تیوینه پیدا کړی ده محجاګي تواید لغت دارا وریږي او دې زړه له دوه ګونو ورکړي دي دوه واګه طاغې باندې دل کوي مخکې تاسو تمویلو کې دا ګونو سره بنګي کنام زړه وری دل کوي هغه دا چې د سنی ته شیتان دن نه ورنه والته ناستې او د ضررته خبرې کوي نه دا زره اورې دل کې لږې خبره اوري دماه خبره د زرته وررکي زری اور هغې له په غ بهته سناوري او ضربه به د خبرې کوي لږ او به هم او ګږ به هم آ. دا یو بلې ظامبرهبل عالین به جوړ کړی د دا زرت چې د دا اصل کې ملیکل اعزوا د د ټول اناندمونونه بعد شال دی دل الله دے کمالات ور کڑی دینو ال قلب رسول فرمائے الا و الجسد مضغه پدی بدن کی اٹھو اٹھا د از صلوحت صلوح الجسد کلو و از فسد فسد بدن دے جوڑ کدا نا جوڑا ٹول بدن بنا جوڑ ظاہراں بدن دے ودان او باتنن نبی رحمت الله و رسالہ مسلکی د باطن معنا مراد ده کبد دی کی فسادو بدخلقی بدعمل کفر شرک گن پکیو نو دا اندامونه متن کملونه نشک ولا دا ځان لا جوړ کا زمنګ د دې درسونه غرضم دادے چې دا شی جوړ اول من لا دی او دې جوړول چې دی دا ډیره خارې غواړي نو دی. به خبره پویږي کنه پویږي دا ډیره خارې غواړي دی. دا د ټولې زندګۍ تر مرګا پوری مجاهدده ده او د دې مې ویبه په دنیا کې مې ان او پس د مرګه به دې د اصلاح مې وی خړې غرض دا ده چې د اصر رب العالمین تذکرې دې نه د ما لیک دې باس شاله دی له وګونه مر کړې دي د دکار ده ظاهري بدن کې شدا پم پشان حیثیت لري لکه پم ده دا بدن ته وینا ور دوران و دم د دو ویني چې دله چدل په بلبابل په دې نه په بدن کې ولاړا به دی راګوني کې کنه نن یې ورونه کې پځه باندې ولاړا دا ولاړې نو به په بدن ترې انګي چې پځه ودرې نو دا ځړې د وینې حرکت پر کې اذکر رب العالمین دې منعمت دې چټاتې ذہن کې دروازه چاو کله چې یو بندوې د الله نه غافل شي نه الله دې خبرونه غافل کی الله عزوجل قرآن کې فرمای ولا تکونو کلذین نس الله اے خلکو مکیږي دا هغه چانه دا هغه چا پر شان مکیږي چې یو الله یېر کو فانساه من فسهم الله دېونه فلزان یېر دا زنده ی رسول مانه دادا چې د خپل زان د په دې د پاره کوشش ونه کا د خپل سعادت او د کامیابي د پاره چې کوم کارونه او نغدي انسان اختیار نکړه د الله يرګه الله د خپل زان يرګه خپل زان او د دنیا زان يرګه دا به د بچاو او د نجات او د کامیابي د پاره فکر ونه کی همدسه به په غفلت کې تیر شي تیر شي تیر شي ترې چې مړ وپرا شي به په د دې کې ریښه ده د دنیا په د دې وح کې دارا بیدار شې او کې بیداری پیدا نه د دشمن لاس کې ورغه د دې توجنه نظان زان لري خپل پکاره دي او د رب العالمین انعام دی په انسان چې د خبره ته متوجي کی د خپل ایمان د طاره د څه غم جن دل پکاره دي حبیب ابن عمر رضی اللہ عنہ یو صحابی دی هغه فرمای شه ده ایمان مثال لږ داسې دی لکه یو د دا غنم دانا چې سره په پټی کې واچي دا د ډیر قسمه حفاظت ضروري دی د ډیر قسمه لاو لغت پټه برابرول وترکول کاني هغه ټی لټی دا غنل لري کول ما تاول نو دا غنم دانه با علال تاوی کرا خیجی او کدا دیدی پتی پا سر بنیوان چاولا مرغی رازی خوری اگه لڑا خور که با پتی محبوظ که با پخور که تاسو طول اگا خلی که چه قولبم لی دل دا پتی مٹی مکلی دی زمیدارین خبر نو بیچی اریک روانچو به به هم دا ویله خاصه تیپو بوغره چول وخت وخت باندې باغې ته بوغره چکه وبسره روانچي به راخی جنہ کراوی کیږي به به حفاظت کې او د دې کبلو ک هغه نه به حفاظت کې داګې نه رسته به به حفاظت کې د مرغانونه به به حفاظت کې د چیلو د ګړو به چې له خرابښت به د غلونه حفاظت کې غلېری به او باجه دشمنان چې کمی چې کله فصل پوښین وره راچی تا چې پس پو شوو غنم د راورې بل ګړی د جوړ کلی نو خلک ور وړه چې پردی بساړی خلی سی ظلیمن دا کار کوي نو دغې حفاظت بکې حفاظت ب کې کې په درمن کې ب حفاظت کې تر دی چې کور ته د را وړه او په بوجګو کې دوا چا او جوالونو کې دی چا او پهخوا به د قان جوړی لکنو کې دوا چاو نو بیا هم حیفاظت کې د سنه چې د باران وبو کې ورونه لوي دا سنه چې سپګي پګې وني شي دا غنن خراب شړتني شي چنجي وني کې حفاظت یې خلک کوي تر هغه وخت پورې چې وړي کې او دا وړه به په محفوظ ساتي تر دې چې دا واغې وي خوري تیر دخه بده خلبان ورډم شلو باه وبسته حفاظت کوي هغه وخت پر به ته حفاظت کوي او چې و دې پره بے وثاله طاقت درکې ستاسهت به پخکي بیتغم مکوا اگو بستاغم کئی دا بعینیهی د ایمان مثال حبیب رضی اللہ عنہو فرمائی ایمان بندگشانی ساتی ساتی حفاظت بیکی که دید پارا چی دشمنانی ریر دیدی سو که دن خراب نکی او چالا چا اللہ پاک پی پزل ہو کنو دا غم و سا پیدایش او چا بنی چا اللہ دا پزل ہو نکی دا غم و سا نی نی تری چیست تی ایمان یاخو بالکل خراب شد او ته کمزوري جديده په څل په لاس کنه نه یا بنره کیږي او کراوه خاصه نزل پیر به خراب بوي نیمګړی بوي کبل او دا غندنه به غډیر شي داګه د وژنې اصلي فصل بد دی او ما مریو شې سوي فصل بد دی وې ستا په پټی کې لشکرواره غلطی ادنه داګه پځه باندې به فنزور دړي وشه شل به وشه دا د ایمان د کمزوري او د طاقت مثال هم دی تاسو به فکر وکړئ د بازین سنان ایمان ډیر مضبوط اصلي فصل پشان ته وي د بازو کسر فصل چې وی غنیم چا فصلد ناوي زکه چې دود له لحاظ ډیر نه دی کړی څمره جتنا حل اتنا پل دغه غوای کنا ذمہ داران د لیکید دیوالونو په ځای په ځای جتنا حل څمره چې وي جتنا حل څمره چې ایو ولور کې پټیږي کوتي وي اتنا پل عمر او څمره حفاظت کې او ردا خبره سومره بیانه الله سبحانه وتعالى به دي کی ترقيده پیدا کړي په ټي کسې وې تي وې ترقې انسان کله مرشي ساجد دي مرينه بحر اوتا او دا ایمان د سرودن با بې بده دا ایمان حفاظت کوي بې تګم مکووا په قبر کې به هم دا ایمان د سمرګري وي په حشر کې به هم د صدا به مرګري وي او د الله په ملاقات کې موږ صدا به مرګلې وی به بدن نه زایل کیږي به بستاه پازد کیږي ستانه دا به د سی ویل کا دیوان تنه مچا پر کړې شوې وی د دې توajana الله غواري دا تر اغاز نه یې پوری مرګ پورې غواري ده دا, دا مرنه بعده به با دا په ادو کېږي دا به په ادو تاسره درکې نو مقصد دا د چی دو ایمان دا خپل ایمان جوړول د ضروری دي الله باندې دارنګار رسول عليه الصلاه والسلام باندې ملائکه باندې کتابونه باندې صحیح ایمان برابرول نو دا داغینا بعضه دلایل من مخه ذکر کړ دي ته څنګه راځې دې وو چې دا انسان چې خپل ځان ته وګوري نو دته به الله معلوم شي چې الله زمن سمره وی دي دا سمره حق ذات دی او دا سمره پوهید او دا سمره مهربانه دی به دي بندگانو او دا ما سے سننه مات کړی کله چې سره په خپل بدن باندې مکمل سوچو کی دی سوچ د وخ ور کی او په سوچ باندې پوهی شي کویا دا مونږ چې اسکه خبرې کو دا, دا پوهی د پارکو الاول چې خبره د توجه په ادا شی به په خپل ذهن استعمال کی ذهن د استعمال بعد به پاتاته د ایمان حلاوتونو مزید در نصیب کیږي کی. نو یوه حدا پرد انسان بدن کې مونږه خبره بیان کړي دي ته وګورئ د الله سبحانه و تعالی طاقت چې مونږ له حواس خن سره کړې دي پنځه حواس پنځه حواس انسان ته ملایوي دي چې څنګه ته اجد نشته ده کوي هغه م الله ولا ور کړی قرآن کې دی و من کل ما سالتم هو الله رب العالمین تاسو درکړئ ده هر عاشې چې تاسو وت محتاجی سوال کې د یو ماناد ده اړتیا چې کوم شي ته محتاج غ در درکړل لکه مثلا د یو شي په حاصلولو یمالو مالو کې انسان پنځو حواس محتاج دي شپږم ته نه یاد امینه دل په کار دي په دل معلوم شي چې نه کدا شکان دي د اون د انسان نه دي تقوته به سره وای پسترږي الله دې لا غواچو لا کله کله پسترګ باندې شی نه معلوميږي ندین نمبر الله عزوجل تعالی قوته السامعه درک لاله چداغي اواز به واردای کشار به شور شوور به وارد په دې به معلومی کې بستر ګبن یو قسم معلومات انسان ته رسیديږي تو وغوګ باندې بل قسم حاصليږي دا وغ خپل پیدي دي د ستر خپل پیدي نه دا, دا یو شی دي د به نم دا مثال سره ذکر کړو کفه دې وغ بهم سره وانهوري زګی چې منس کې دیوال دی مسافه ډېر لري دا اواز ځغنره رسیديږي بستر ګو نفکاره کیږي نو کلا اغم انسان تا پکوته شامه باندې راپېیندل کې سترګې دې بندې دي او هغه غون دې کار نکي نه پدی وخت کې پکوته شامه باندې پوزکه الله قوت چاوله قوت شامه وې توای نه هغه کوچ دې بی کاری باندې ته دمه موله چې سره داشه بدبوې ده داسمه بدن ده ضرري دي داشه خبي پکې ده داسمه بدن لپاره دا پیدا من ده ښه خوشبو یاني چې د صحت لپاره پیدا ورګي بدبو یاني چې د بدن لپاره صحت خرابې په خانو ته به لیکنی لکه دا دغه لیکري مشهور په سب چې کم ده صاحب د قانون او ابو علي سينا هغه ویلي دي که تر تا د بد بویا نه نه نو د انسان عمر بڑېر وي دا بد بویا د سړي عمر کمایي دا پاینده خپل ذهن مطابق ویلي دي کومه خو یو چې د عمر خلاص سبحانه و تعالی لیکل لیکن د سړي واجدي څه صحت کمیږي او صحت پخکی خوشبو یې صحه پخکیږي بد بویا سره خرابيږي دا وژوچ نه بيز و اسان با اثر ريخوا خو خوش بي بري ريخوا بدوي بي بديش ولا اود اللهم خوش بي كوخا دبدوي بي بديشه ملائكه د بدوي بي بديش من اكل من هذه شجرة المنتنه فلا يقربن مسلانا بدوي وانا جي دوخلا وزمنگه مسلاه تمر از فلا يقربن مسجدنا جمعت تمر از زك ملائكه زرار ده نور انسانان ته زرري د بد بدوي د الله بديش نپدې <میدرسا> څه هغه شمعدمې چې د پدمنو زړيري خوشبوئی او بدبوئی پوزې سمعدمې کدا دل الله نه درکړې نڅه بعد ترکاری په سوزېدل او غیر سوزېدل باندې پویدلې کټې با باندې باندې په ته بتنه وې اټولوبېسته څه وې د پوزو باندې با معلومی با دې چې کټې کې لیک بي پیداش انګه ترکارې اوس ولا دا پوز معلومه وي الله عزوجل د دې کې دا طاقت چواله ده الله عزوجل هغه انسان ورمالومی ناپقوت الله می سبن معلومی قوه الله می سدیتا وای چې شپه مسکه دای ګرمي یخني به په معلومه کې الګدا شي ګرم ده دای یخ ده دا شي لمغو ته ور لې ځم دا شي وسه ز دشنه چې خلراله وني سي دي دنه می دمی چرته وسه نکی الله عز انسان تقوته لا می څورګل چې په دې ګرمي یخنی د شکل کواله نرمواله دا پیجنې کدا قوت الله می سنوي ان موږ یو سخته اومته بنرم کار کوي درې چې خپل ته چوله وي نو هغه په وس په نوېسته ګرخه غړې وي او هغه بداسوي چې یا بنتهي ګرم وي جبهم سبب وي یا بنتهي یخ وي داږي په وجه باندې دا قوت لا نه سدا معلومه ای الله سبحانه وتعالى دا قوت لا مې چې انسان نه چور کړې ده یو بدن د زنګ یو د سر ورخ کو کوي او داس عجیب تقسیمی به کړې چې بعض ځي کی دا قوت لمس ډیر کړې ده او بعض ځي کم کړې ده او بعض ځي کی کم کړې ده یو بدن دی یو سرمن نه دی یو څرم نه الله بدن ته چاچولې ده ټول سر نه کو په یو څرم نه او یو مدینه ولا غځور کړې کی او بعض ځي کی لمس ډیر دی بعض ځي کم دی دي ته وګورئ د انسان پټول بدن کې زيت حصف اندان چې دی ډیر حص په <سؤال> اغه انسان لاشنه دی لاشنه کی الله ډیر حصہ چواله دی او به په ډټلو ګوتو کې په او په سر کې لراځه د ټول او دا نه شي څه کول نه د دې توګه چې تبې باندې کې نه بز نشي که په دې باندې زرمه دي مي دا نه بزون چې دې باندې تاسو دې سر چې په بناش د مخ دا مخ په کېده او که دا د گزارې ولا به پیژاې پوڅې ته غوته سرونه په کېده نه دی راځي چې باندې څه او یا چې دې کې حرکت کمي او حرکت ده نه په دې معلومات الله دې کې ترلاسه د الله څخه ورونه نو کوتل مې ضرورت ده چې د انسان بدن ته zarar په دې معلومات کې به ته و ګورم نه بعضن دمن الله پاک د څه کې دې چې حساب کې کم کړی دي لکه دا نه پوت دې په دې کې کم کړی دي زکه چې دا ډېر دې کې هیڅ ډېر سره بسخویې دلې دردې کولې الله کې هیڅ کم کړې دی په اوته لا مې سب کې کماله دا رنګا د مړینې دنه چې څنګه نه وځي ګندنه د مړینې کته نه پاوي کې دنه هیڅ الله پاک کم کړې دی مې د دېنه بلندې کول موکي هیڅ تا کو کم دی دا ونه الله کم کړې وله ګچره کې هیڅ ډېر ار وخت به مې دسولې چې ګرنګ قرا کول غلې مرچ کې دی وړلې بس مې د بندسولې او کم خوراک او کم شیشو ورتلې بس درد وکولې کم درنوالې چې په میده کې وي هم خو یې دلایبه کلمو کې دنه همې شګندگی پرته یې کنه همې شته بار پرته یې ناګید وه چې نست کلمي بخوګېدلې نه په شیټک هر وخت درد وې الله айې کې حص کم کا پدې کلمو د انسان کې په میده د انسان کې نسبتاً حص کم دی فمی میده کې حص ډېر چولې د دې کتن نه لاندې حص کم اښولې پدې حکمت پېښوي کنه و دې کم اښولې دې د پاره چې د انسان درد نه کپدې کې شرطه هیڅ ډیر نه معمولیشې چې ورګلای وي د کول موته یا مې دې ته معمولیش درډ دې کوله خو کېدلې و زه بوجبه نشې برداشت کوله هغه یې رب العالمین هیڅ کم واچاو هیڅ په هغه کې کم چولل اودارنګ په baseX اندمو نیک الله د احساس ډېر کړې ده په بازو کم کړې ده د د انسان د دې شریدا اوزو مخصوص سره خصوصيان تام په دې سره منه کې الله هیڅ کم کچرت په دې کې هیڅ ډیر شي نبه چې تا لږه غوښته پیدا کړي د واره ایسته بدن فروج ده منه یې کېدله په معمولي غوته شاهادت پیدا کړي اوس به ایسته ختمې ده له کله خپل زوجي خواته ورنځ دې کې درنه دنز دې کې ده نو مکه ته لکه پاز خلکو باندې الله دې بيمارۍ لګوي د ټپ اسلام کې ته سرعت بيمارې نه هغه توایو سورۃ القذف او فلان فلان دا خاص بيمارې دي شي دا فشړی باندې ووی لګی کناګه ډېر سريري بيمارۍ دي سهب د پرم سريري دي او د شرم بيمارۍ نن دي دی ډېر مخشانات پای کی دي نل الله انځوځل نه کی هیڅ کم کړی دی دا د دی دیدو کم کړی دی چې دا انسان افاده واخلي دام په داهریت او نور جنبه مقابله په افاده والی وردا یو شرمنه ده په بایزې کې ما هیڅ کم کړی دی په بایزې کې کله کله انسان دی دی دا ځکه کې دي چې بيماري ته زکاوته هیڅ وای شي شي زکیشي زکی زکی بل شي بل دا زکاته هیڅ بیماری د وجنې د دخواشاتو میډیری دا زکاته هیڅ د وجنې د د د بيماريوم ډیری دا وشمه ته اشاره وکړله ال غرض یو شرمنه د رب العالمین فدې کې داسې فرق پیدا کړي چې باځینه حج درکړي دا باځینه کم کړي دا د الله د طاقت نه کدا فدې باندې الله پیاند نومنه الله سبحانه وتعالى قوت باصره راکړی دا قوت سامعه راکړی دا قوت شامه راکړی دا نو قوت لامسا نو یو بل طاقت ته ضرورت دی چې ته قوت زایق قوای د یو چې سکل دغه خون او تری خواله خوواله باندې موله دی د دې زرات هغه په خلقي الله شول دا قوت شامه کوزه کیدا قوت سامعه وکه دا قوت باصره سترګه کیدا قوت زایقه خلقي شول دا ټول دنیا شېنه چې څونه خوګي کنه هغه ترانو لاس پګدې شي کیدا اوګو باندې باندې باندې پهې ټک دا کنه مر چې او کی راواله او د ترخونه ترخمر چکی کی راواله الله سپېږ ورن نه واسي سره دا چې کی قسم ډېر دی خو په تریخوان باندې نه کوي لیکن چې خلیت وار ور دوار به خبر ده په چې دا شی تریخ دی خوګ دی الله دیږي دا چې انسان چې د دل په سترګ باندې پی کېدا نور بدن هر څه ته پاک کنه د دل نشي کوله انسان او دل په وګ باندې کې کته د لاس کې هر څه په ادا کې کنه ار څونه او هر اندام له الله خپل شی ورکل دی کار باندې کارږي نو سبحانه وتعالى تا کدی جنا شریت معلوماتي زائقه دی پوز تر هغه چې دی پوز هغه انسانو سره کمالت پیدا کړی دی مخې منبره نظام لک شانه ویلېو چې دی ک پتاسته علمي پیدا من انشاء الله وشي مانی پیدا بموشي کلک شانه دی خبر لم قدر ورکا او چرتا پوزا کې رب العالمین هی والجمال چ ولل عدول زینت پکې کدان نه سره بداس داوار مخبه بډي بکاره کېدلې نکہ حیوانات ته کوی لای دین صفوز الله انسان دا پوز اللہ نہیں ہا اور نہ ہا پر اورکڑے جدی پر دا کڑے وای جدی دسے چھتے ام مخامک دا سڑی خارے کی دے نہ گند پکے خارے کی دے منگتا اس کو دیوبل دا پوجے من دی دل نہ سڑے بم بدی کرے کی دے لو گندگی بم پکے خارے کی دے سڑی دچې چې دا سپېمنه دا داغره دا دا دا او ځی کنه ګړنګ تر اوځي دا څه خبره زما په ستلکه خنا او توای دا چې را اوځي نو څنګه به دې خالي کېدل کا پکا واشه په ځا پکا ګټاومت مونږ یو الله سبحانه وتعالى دا په خوځه کې دنه یی سر چړې دی یو بنکړې پټکړې دي دا د دې د پاره چې زما غا عیب الله پټه یو بل ته چې زما عیب کارانې شي دې حکمت باندې پوهې شوې یو جمال دا کمال الله پیدا کړی دپوزي کمان ته وګورئ الله سبحانه و تعالی دا پوزا دید په اړه پیدا کړی دی چې هوا ورزيدن نظر ته زړه یو شی الله پیدا کړی دی چې هغه هوا ته ضرورت لري رسته دا آتش خوي مې ان شاء الله چې داسره ډېر محتاج اندان دي هوا ته ضرورت لري ځکه دا سره انتہائی ګرم دي هغه یې هوا ته ضرورت لري کدا یې هوا پینځمه ټاپه بند شي بس دا به مړی انسان به مرګ کړي کګه پینځمه هوا پی بند کله دوی شری بند ک بند بس دا به مړی زکه هوا په بند شولہ هراندا مه روغ د خو اوات سره بند شول نو د دې د وژنہ د اغه سی هوا ته زړه دې دا حوا رب العالمین دې پوجی په لار باندې ورقي به سر د پوجی لارې پیدا نه کړه خو یې مص پیدا کړه په خپل باندې مرضی په پوجم دا ولې کله کله د سری سپیږمی بند دی نو که چرتهغه بند شي او د خلل لار نه نو بسره بطخ چاودله استعمال کیدله با پپوزہ کې به بس د ښونه او کالج د اسکولاو شي د دې باه یی کنه نو کپوزل <سؤال> کې کله بندونه په د هغه کار ورته اپوز الله دین پر په د اکل د کچرت د پوزل نار نه وي نبه به خلار ورته چینه دا چل به دی کولیو خواابه کې تللې طلبه دی وازه نه ویلو بند تو ساته په پوزہ باندې کار کیږي خپلګه خواره کاږي زیور ازی بل حکمت مو پیژندل کنه الله عزوجله هم م انسان دا ورکړي د هوا د 파را او پوسه هم را ورکړي دا بيدې پوسه کې رب العالمین ذکرونه کړی وی یوه پکې خسته پیدا کړی وی خسته پکې بل په دې کې لنوال یې ده د دې خسته د لنوالې پیدا داله کچېر د دې کې دا خسته د لنوال نه نوې نبه به هوا یې ښه نیغه ورپدې پګي او سیده نته ورته به سره ورکاواله دا یې هوا او غلطه هوا چې د زړه ضرر ورکوې صحت خرابوي نرب العالمین دغه څنګه لګولای د مخه تا هوا چې وشي فوزا کی دا خبره کته سو علم چې او له ول ول یاوج وره فتبته ولایږي فارگی دا هوا الله چې تاورا تان کې د درې زله چې تاورا تاویږي په دې هوا کې چې کم ذراتي خاورې ګردو غبار پکې وي هغه د لونواله په اسره کاږي دا فوزا چې کوم لونواله داږي پوری ونه خلی او د دې خط په هوا سپارشي کډی رې یخي نو ګرم شي او که چرته دا هوا بالکل ګرمه ای نو لکشنی اخوانوږه کیدا پوزا پیداکی دا لا کارته وګور دا څنګه او تاوله غو نه ما تدله هوا استدنه نظرته نه که دا چرته نوې دا پروګرام الله نوې کدا پیدا لاله په پوزه کې نوې او دا رنگر بلالمن دښت و غیره به پیدا نوې نو کړی نبهه زمن صحت ذر متاثر کېده زر خرابې ده نه دي کې دا کمال پیدا دا د 10 وا چې د 20 ته زیات ضرورت زیات ته زیات ځکه زما هواګان دراکایي دا پوز مزمن چې دا دو ژغښه واګه پدیمن څو د الله پاک یو نری اډو کې دا ور کړی دا نری اډو کې ولا ور کړی دا د اړې په تو د پار دی خیاش په کې یو ده چې دا پوز د کټکیږي نه چټیږي بل په کې دا د شداد دی आवाज چې دا فرق پیدا کیدا आवाज کې تمیز پیدا کید आवाज د څه کلکیو مضبوطۍ کچر دا پوز د نن د اډو کې نه ورکنده مننه نه اډو کې ده نو شړې به ګونه نه کوم یان ها د څه خبرې به وکول دي ته وګورئ کنه دا بځکه څنګه تاسو دې دي هغه د څه خبرې کوي دا دایمنز کې د پوزي غا دغې نه اډی کوي هغه ترڅو کوم ده هم څه پرده دا چې كنني به سری आवाज به دشي وي سم आवाज د خره په تاسو او د आवाज غوړې دي من هغه علاوه هم دې دل هم کسان دا رب العالمین پکې دغه ته دا چولې ده په دې د دماغونه چې کوم فوز لدیا ترازی الله په با دیلار باندې راوړی او کله کله دا خلیفہ الله برکته حمزی پوزه کې بشماره په دې رب العالمین اچولې دی او ظاهري فیته بهګه دا چې رب العالمین ته په سجده لګي په دې فوزہ باندې لیسجد معاک انت وک حدیث وزن راجح تاون دا قول د علماون نه ده چې په سجده کې فوزہ دغه ول فرض دی پری چې دا هم د الله ولې دا قضه تاسو پرځای دې کې چې 4 ساعت وي کوم علماو چې وايي چې 4 ساعت لري خیر دی دا غلطه مسئله کوي د الله کده اکړه دا سجدي د فره کده اکړه چې الله ته سجدا ولا کوي اے بندا نو دا عجیب نظام الله مونږ راکړه ده به د 10 لاندې خپلې سره شاهده باب العجائب پا دی په دې کې د نن ډیر عجایبات الله پیدا دا کړي دي خله کې الله <سؤال> عزوجل <سؤال> موږ لا قوت زیاته کړه ده زم پدې کې الله <سؤال> همیشه د لوالې په دا کړې ته وګورئ دا الله نظام چې پکې ده که دا خلک چرته لمزه نه وې د اود الله شنو پکې رب العالمین نه وې چې وله د دعا سری نبی باڅړي خبرې نشوي کولای چې به بده وچوي شونډ به بده وچوي د نن خپل به وچي به بیکار نه شوي کولای عجیب چې زړه زړه خو زیږي چې ساده چي لګي را لګي دا د تبانې دا نه کدا لاړ من څنګه ډورې خبرې نو چبالته ورتلې نبه بدن نه مري نه راځي دنه <متحدث> مې دې <متحدث> تبنه کته کېدله او چکه کبه ده د دې لاره په وجه باندې الله دې شوا غږی راوږی غوړ راوږی کی نو دا غوړ است به مري ته پسانه یې باندې کته ورشي تاسو غور همیشه ستا څو په خلک کې دي په چینه الله لګول دي زموږ په دې خلک کې چینه ده فکر انسان ته همیشه د پرده چینه پکې ده درب العالمین دلته څه غدی پیدا کړی دی په دې مخ <متحدث> څپه دې فاس مخچې دي اصفه دې لاندې جامه کې دي غدي دي دواز دي دغه غنداره غونټې دي ځاګن رب العالمین د الله دې روښه هر وخت دې خپل ترا کوزي هر وخت دې خپل ترا کوزي دليل په دې چې خبره اسانهه فراق اسکا پتہ اسانهه کده دې له نظام رب العالمین څخه بن کې خو به به هر وخت وځي وبوت به زیارت به څنګه سم به لوکي ګرځي هم دې به یا بچي له بوتل به خپل وراله سات پسات باندې څنګه عذاب د نړۍ نظام رب العالمین موږ نه راکړې نه بوتل څنګه کرتاوله غوړیو تین کرتاوله یا بم وګرنه واله هر منټ پس موږ هر منټ پس موږ لري تاسو واله به بم بل کار کړې و تاسو مونږ بم نشوې کوله سبق بم نشوې وېل چې کارکس کارکاس بم نشوې کولم دا ګټه به نه تاسو زمونږ الله داسې کستو نظام دی کړوان کړې ده خلک چې الله عزوجل قوت د سائقه پیدا کړې د ناغه په دې په سر باندې خوګواله معلومیږي د جيبه په اخر باندې ترخواله معلومیږي خوګ اترې ځونه निजाम په یوخله کړي یوخله ده خوګم معلومه یو تريخه معلومه ده عجيب حالت <سؤال> الله <سؤال> سبحانه وتعالى په دې خلقو کې د ننګه كونې پیدا شوې دي ګا خو نه چې ځان یو ناشنا شه دي د نړۍ ګا كونې انسان تور کړي دي او هغه پای چې دی دی یو پیدا خاص ده کدا ګا كونې نه شي د خپل <سؤال> بچ <سؤال> پلوپی هون تخلوبه او د شي ده کده په ډاګا د شي به سونه بدرنګ بخره کړي دګیو نظام د خاص دي الله پرماتوس ته مې ویل هر ان اندام چې جمالم شته او په اندام شته دا راندې اندام په اندازه چې په دې باندې منګه کې ځا چې په نما ورواچو نه ما ترامتې کو اوړي کو اګې لره نه مې دې ته پسن نه باندې ور کړې شي کداګه کو نه نو ب جنډې چې ولې تیر وله چې مې دې ورته دې مې دې په وښه نه کېده نن ته په کې کله هر روزو پرشن ته بزورته راتللې کله ته بدلې په کې بنښتې او بس د مرګ اسبابونو هر وخت بس من مرګي مرګا رب العالمین را کوه من لاراکل د دې د فارا چې مون په دې باندې غزا فراک لک لک کو او دن مې دې ته ور کو چې په سانای باندې د مخامه الله به نیر نه غدروي تاسو ته وګورئ زکه دا ما طوله د فار دی د تیری د تورو پسند هغه ولا سر د مخامه کو نه دا ما طوله د فار دی ابل په دې طریقې سره کو نه کی زینت ده کدا مخامه کو نه الله په دې په دکړي ولک د جامع نو سره بابا درنکار کې دې بدي پرکار کړي تاسو ته وګورئ کنه کدا راکنه شټا وایلوه او الله سبحانه تعالی دلب په نه کړي او دا د جامه غوونه الله د سم لهولي زکه دا د اوره کوله د پار دی تحن د پار دی تحن نو د دې ته وځه کول پاغي باندې کی برې مقرره کړي د لاندې مقرره کړي ادا چې است نزاب ورکنه دی خو دی نه دی خو دی بي الله سبحانه تعالی طاقت په دې باکو غوړی چې ماشم چې کله پیدا شي غوونه الله اغه پې خلیپې اپې کې غښت ته ضرورت نشته ډوړې ول ولا وره نو ورکی هغه کونه ول ور کړی دا راز دا دی چې د ماشوم بدن ور کې د کلمی ورې ورې کلمی دونه مې دیوي نو کدا چې دا ډوړې کړم یاده بولېسته وښکې او کلمی به وښکې په ولور غوښ به ويسته مړی نو الله هغه تبدیر سپارته مېشته پوري دا پې ورکی چې دا پې خرا په دې بڅرا واټې کې چې کمزوري څه د फरक نه نه نور الله ولا غا او پهل <سؤال> احجمات په دې کې دا دا کدر کوټه والے <سؤال> لږه ور کړې الله قادرو ندی ماشوم کې عقل نشته د چا د مون سنې د خلا چولې نه چګبه لګولې نو چې چګبه د مړ نه خلا سواله بعض ماشومان د سې کې چې کړش پغمې او غاښونه پیدا شي مور باندې چکو نه لګی هغه ولې شپې ور کړې د سر د بشردکنه نیندې لري هغه وې نه ورک نو ماشوم به عقل یې الله سبحانه و تعالی ولا غاښ زکات کوټه والے نه ورنکاو پدې حکمت باندې بیروست یو دا ورکه چې کړه د خوراک قابلیت شي ینه دا غذا قابلیت شي نه په هغه وخت کې الله اوږه کو نه مورک یو یو یا د ډول و ور یو رورو هغه ترا پیدا کیږي ځ الله قدرت ته پدې کې موږ وایې چې دا هغه کو نه شي دي دا غټی کچر ته دا د ځای ته د لکې د نه کومه پېښانت دا نکم ګره اډو کیده او دا ستا کې څه کو دلا زه نو کومه زړه زړه کداګه خو نه د څه غټه ده لې لمنګه تاسو سبب به سوونه برا سره و امبرونه بوي او چیرې چیرې شینم په دا کولاره باندې غوښته ونه خپل هم نه شو غوښته نه بس بیا په دې سره خبر بالار ته راکونه ډاکټراندی هغه د بمارو ته کولورانه نه ویلې چې دار الله کې فریک دي د دې د بنصورت راتللې دا سونه عذاب کې بګریفتار و زمن الله دغه ترتیب برابر کو چېګه سره پیدا ک په یو ځمنه یو د کې راوخه دي د غوشینه پیدا کی وره کلک شیره د شيرا زرغون کې لکد دانہ چې څنګه په پټی کې راځرغونه الله سبحانه و تعالی د را زرغون کې په خوله کې بیا پراتې پراتې ډیر مودي پراتې کله دې گاخونه هي پاسه د خرابی خرابې نه شړې ګرم شي یا یخ شپې سره نه استعمالې بي او مسواک دیر وې او چې رشکیو د کېږي د نسو چې مسواک بیا د به دې گاخونه خرابې ډیر مودي پرې باندې خرابې هغه بچو و او چې پاسه ده مسواک بیا و مسواک سره ډیر استعمالې دل دې طاقت ته غره وایسته انسان دا ادوکی شي دي په بدن کې ډېر زید دي او ټول له پټ کړی دي سرمنه ورته وروسته دا غو کې به د پاسه راوست دا د دې د پاره راوست دي دا ادوکی غوړ دي غوړه کله دا سرمنه به د پاسه نه نه دا وډی ويسته او چي وي دا به شي دل دې دا وړی نه لا دې آ مړو کې څنګه سرمنه ورته چوله دا وړی وتا ولا مخوس د پاجي دا وړی چې د سیمه ته دوره ما ته په استعمال کې آسان وي ولې کدا وچی بې واسطه له ځانه په سيډين کې شي د دې بلدګان خپل ک په دې ځای کې ختم شي په دې ګونټو کې په دې د زمګونو په سر کې نه بس به مزلم نشي کوله پاسې را پاسې هم نشي دا ورواز دې کې ختم شي لیکن دو دوه به کې دې شې دې چې الله سبحانه و تعالی هغه د غوښتنې دا ورکړي یو نکو او یو غا کو نه دي غا کو نه د پاسه لا ک په شي به مقصد نه حاصلېږي به به شي نه ماته واکه په یو دی له هغه پرې کېدل نو به وړو تکلیف هزات نو مقصد غنها سره د دې الله دې واکه په پاسره نو واستله هم د شي نه نه فکر او شی جوړ او نکونه الله په پاسه واکه زکواره نه چې په دې باندې شینه نه او داسې یو زیته چول کی کبه دې باندې پاسه واکه مشريبه شی سم ده سره نه ولي نه شو ده دې باندې واله وله شینه نه ولي کی دې نکونه نه ولي شي سپګه ارې چې دې اخر به درس نه وایي کپ دې باندې پاسه وګه چرته راشي به پذکار نشې کولی واړه شینوبه پنه شره اوس زمونږ الله دا تربیت وکه چې زیدانو کونه استاسو به وګه ویو دا غوښنه دې استاسو به وګه ویي الله به دې باندې پاسه وګه راو وس خلچده د موزیع علاجایب دایجایبا الله سبحانه وتعالى دې چې جيب پیدا کړی دا جيب ډیر حیوان دان دی چې سوچې دا وښنه جوړه کړی دا کلیپ کې نشته دې اډو کې بګه نشتا کپ کې اډو نو بےبدا سمقزه دینه شو لے د دې کثرت حرکت ته زړه ده د جبی دا دوه نور زورور پځی کین چې د سترګم زيده دا, دا جبا الله سبحان سبحانه وتعالى د دې دوه تیز حرکت پر کړی دا ځکه چې څه ته وګخنه جوړه کړی زړه وړي زړه سره وړي راوړي پګا کو نه کین نو چې اوږه اوږه وړ اوږه نه نوځي او ګاګه ښه نشی چی په دې ګاګه بهر مړه اوږه او ګا الله سبحانه وتعالى هغه ته محفوظ دون تیز حرکت اللہ دیلوار کڑه دیجه بیلد او دا دا مخارج جو سر لگی گی او داگی دا, دا وجنه حروب ادا کی گی حروب دا دینه کی پا جبه بانی خبری کی او جبه چې دا پا انسان که دیر خی او ډیر دی و دیر ناکار اندامم دیر دا انسان پا بدن که دو اندامون دی چه اگر دیر و چت اندامونم دیر اشرفم دی او اخص او ظلم دا گره دی یو جبه دا یو خراب انسان ده ده چې جبله چې غلط استعمالی وي وران استعمالی کې بنده بندد الله په بندګانو کې او چې زه ده خراب شي مشرک شي کافر شي نه دا لار تا ونی جوړ او چې زه ده چې جوړ شي اوجب جوړ شي دا کامیاب دي دې توګه حدیث کې دا دیره د قران کې ده چې دې به حفاظت وکړي غلط یم استعمالوي به خیال پاس په موه وي کنزري مکووي دې عبادت به مکووي دا دا مکووي ټول اندامونه جوې سره په ځیږي چې تکثر لسان جي بتعجزي او دا وتا و شي ان حنا بكم من په تطوري فئن استقمتا كتب برابر شو نو استقمنا هم برابر شو لسان په عربي کي مذکر دي پختو کي مان او وان اعوججتا او کته کاش و دین اعوججنا هم مم کاغوش استا دا وجن د دې دا وجن اعتبار ده دکمان حکیم جو اله د دا حکمت اول نه خويدا کارشه یو شي دغه مولا او یاد د مشرو هغه ته وی چې ورسې ګډه لالک ګډه لالک وای په دې لا را پریږه او د اجي را پریږه دا ولا راوړو بلوس به لالک وای په دې چې کم ناخار اندامونه دي غو راوړو نو لال چې را پریږه زری را پریږه هغه ته څنګه شل ما ته چا اشرف اندام راو ام تا داراو او چې زه د تم ناغو د جو هغه جوه شته چې سره کله دین انسان الله جوړ کی او جبې جوړ کی د دنیا اور انسان نه او چې سره د خراب شي او جبد انسان خراب شي د دنیا ناکاره بند نه وي حدیث معاذ رضی الله عنه کی امشکات امشککه حدیث د مسند احمد او د نورو کتابونو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډیر نیکمرونه ورکول به تو فرمایل چې الله عدل لك علی ملا ک ذلک د دې نکاملونو پرې انځر کې هم دا ته چې بوجي کې واچو او به لوخلو وتا ولکه دې نکاملونو ته وکی او داخلو ولاونه ترې دې بوجي نه په دغه باندې ورا واچې په خپل اس یا په خراب باندې به واچو ټول بدنشته و دیږي بورې کې چې لا غنمنه او د شي په خراب باندې واچو څه چل به وشي ټول غنمنه به دې تویزې کنه نه تویزې نو ویسوکا وای چې انځر کې هم دا نه جې به ونیواله څه کف علیکہ هاغه دې حفاظت وکړي چې ضروري خبرې په ونائې رسول الله وانګلله موږ خوځونه دې معنا تکلمو به په دې خبرو به ملګری موږ نه نشو تکلین دې خبر راوځي قال سکیلت که اممکه معاذ استامور دې بتا شي وا هل یو کو بن على مناخرهم او قال على وجوههم الله حسید السنتهم دا عام خرج جهنم ته ګرځي خو دې چې په وجه باندې ورته چې روان دي خو دې په دې د وژنه د تایو عجيب اندام رب العالمین په دا کله په ظاهر کې دا جسم د الله د قدرت نه کباو د دینه چې کوم باطنی معنا راوځي او دا ترجمان, ترجمان دا لسان دې ترجمان د دماغ دې د لسان د قلب او دماغ دې دماغ او ذرات دا خبره جوړي او دې جبې ترجمانی کوا دې خبر ورکی لګي هغه دې دې او دا دې دې کله سپیکر دا شاعر مېلې دې کنه ته چې منسوب دې כי ان الكلام لا في الفؤاد وانما ما جاء الى لسانه على الفؤاد دليل, خبره وي. دليل. دي دي دا دا. دا دا خبر خاصه گزری کی فدا جب پای بہ دلیل دلیل دی توجن دیو شری حوال بدوانہ تدی جب معلوم اولش کتا شو دا گوری تی ربا دی مر گوری دی ناشتو خل گگی ز نیک شری بد شریو پی جانم نتر قدا دا جا سب مجلس کلا کیانا او خبر تی فکر کوا کچر تدد خبر نا بس اللہ خبر راواتلیو دین خبر راواتلیو دیری پوښښه کې د دې سری د مزرو جوړل کله ائنه ينزهو بما فيه او که دا د خپل چې خبري کولې به حقي خبره پلانګیزه کې زنه اودسه او داوا پلانګیزه کې داسې به حقي کې او دا کې دا تاسو کې ری کولې ته پوښښه دې د بزرګي چې پیسو الله نه بده برفو خبره کې پلانګی دونر په یو غټل او داسې او داسې کار دا خبره بده تا دا تاسو مجلس کې کله کینې وغو کې دی تاسو بده انسانانو قدر وی جنایي چرته داسه او درجه والو داده دونه درجه والاله دتا فراست فراستو لسان او د جيب نن د سړي پي لکه د سورګو نن پي جاندل لکه د جيب نن پي جاندل کي نجب اي اندام رب العالمین زمون په خلقو دنه پیدا کړل لا کله چې انسان گزا به نو دي خلق دنه هغه ټوټي ټوټي ماترا ماته دا قانون وایو رايچي په هر اندام کې رب العالمین یو ډېری طاقت اچولي په بعضو اندامونو کې څلو خو ته هر ان زم کې دایې یوتا قوت ماسکه وای قوت ماسکه معنی ساتونکې طاقت چې شې شې ولا ور د ځان کې ساتي د 9 پاه رب العالمین قوت جاذبې چولې د شرف دا په هان دام کې او درېم پاه کې قوت دافعه چولې د کور کول بل جنا کول کولا ندارنګ په باځندمونی کې څه بل قوتمنځه تګړې ده چې هغه قوته هاضمه ده د ویشي هضم کولا نو رب العالمین په دې خلقم دا قوتونه چولې دي به په م라이کې مچولې دي لاندې میا دکې مچولې دي کولمو کې مچولې په هر رګ باندې کې دا قوتونه چولې دي وله کچړت قوتې ما څخه پاندام کې نهي ناشيب یې ساره نه چولې شي ضربته لري کې نو په دې باغته نو هر اندم یې زغ نو داګه زہ کې ونه کړي لیک سات د پاره وکړي ساره شنه اتې خپل طاقت نو قوت جذابم په دې کې جذاب معنا د بل زنه شعر خل لکه تاسو وګورئ قوت جذاب مثال درته ګرځي پیاشي یو شالې ده چې شا هغه دی د دې سملی چې دا داخپېدې یو چټي کی او دا سر دکټه کی ځوړندې کی او بین د نړۍ خو له تاوا چی نذر نړۍ به بین د مېدی سره شي اگر کړو نو سر کټه ده اخته او چټې دي او قرآن کوکا او بووسکا نو همست به د ته ورځي مې د او چټه ده او سر دکټره ده شي لیکن خلید اشیوا چاوپور ته مهدیته باور دي دا د قوت جاذبيه د وژنې کې په کار دا و چې څو خلید اشیواول او دا خلید چې ټټه وي نشته دې ته کټه ورزې دله نه ورزې بلکې مرای هغه دراکاږي او مرای نه بدن نه می دراکاږي اگر کدا میادت ته او چته کې ورڅرکته کې دا ته ژوند چرته کېږي دا د څو راکم کړه کړه چې خپلې سړې او بالغ بنه شوی وی او سړې ته وري کټه وي باقي کوي او خراپ پیلږي وي په دې او دا سر مان دګه بهمم ته خورا کولې شه مهدی ته برسې د د قوت جاذبې د وژنې الله هران دان کې د قوه جاذبه چولې کله الله به کنه نو مونږ با هغه کیسه به څنګه ته نو څه ده له بهر عالمونو د اصله په یمن د کیول اوره کولې دروستنا خو دې ته څنګه چولې وې کنه به برا په سرسته شي د څه شي د دې دکمه د ماري نو به د لاندې مې دې ته بس به دیږي نه کتره به بهونداسې ده بهر اوره کوله ورور او کته باندې دته کوزې دلې د څون عذاب وي دا اوبدنه که کولمو ته تل نه غوهم وسنګريسته له دا ضروري بم کوله دا څار وخت به دې خټه ونه دا سکونه زور کولای به اوبدې ترې خبر نه ومه دغه کې عذاب یې ستل لیکن الله زوجه په هر امدان کې د خو اچولې دي نفل کې دا طاقت څه وله د انسان چې خلق کوي کله وکی نو مرایله ورګي یو نه اعظم راش داګه اعظم شي مرایکه بلکسب اعظم کی الله سبحانه تعالی حزم کوي دا هغه ځنه چې مې دي تلا بل قسم حزم کی دي هغونو دا څلک شان یو ګورې خلقه یو قسم حزم مات دي غذا ما تر ما ته شي د لاړو سره دا دغه دا چکل شي مړې د جوش هغه کې لک شاه تغییر الله پیدا کی دا غذا کې د مړې ته رسیدګی کنه انت الله یو بل جوبه پیدا کړې دا هغه دسم په دې استلا کې حلقې جبه او کوټه ونده جبه ده په مخ مخ ته لوي دا دغه لوي ودرولې دا دې یوه په د دادا چې دا اواز سپاګی اواز مزیدار کئ کدا شرط نه ویني اواز به غلط وي نه بلکې دا په دې کې دا دا شلانه چې دا د بلاري کوزي شي وي دي یو مې دې ته تری دا یو ضرورت ته لیدا رته رته یو لار را دا هغه د ساده هغه نظام ده شش په فارسی کې توای پلطوس اگر امه نو اگر پلطوس ته یو لار چې د نړۍ پر پکې رب العالمین کړی ده دې خبره دایم کار کړی نو کل چې دا غزا وکړي که دا حلقې جوړوي نو دا غزا به ست په أغبله مړی کتلل شي په هغه کې کتلل خلک وي بچی پکړی می دغه لاړې او بل لاړې بچی پکړی ډوړې نو څه وایي کنه کله کې پوټی نه شي څړې سره پریشانه شي ونه کړې څړې په أغبله غړی باندې لاړې نو دا حلقې چې بداکر کې چې غزا کې توروسي توروسي دکو ورگی چا خو مزه دې مخامخ لاي کې لاړ دا دې دې کیږه پر هغه دا که ساده ور ور ور ور سي دي ته دا ولې دي کور کې نه کته بوزي عقب م라이 کنه پری دي دې په دغه باندې تاسو کله دې لاش تر دا نه لري حرکت د دم ته فمي د می دې ده الله عزوجل دې کې میه ده پدا په منسک دا دې د دې لپاره پیدا کړی دا مېدا د شتله کې حوز د بدن د ټول بدن ته وړاندې ورکینه به دې منځ کې د مناسبه ده سر کې پیدا کړو نو دا نظام خراب وي کله پکې وي نو همکار به غلط وي الله دې پیدا زکه دې کې ډیر رازونه دي حکمتونه دي دا مېدا ته پیدا کړې په شکل پیدا کړل دا کې مونږیږي وونتې دي د چې نارای خپل لري لري بنده خپل چې بند وي اولان دې چې خپل اوښړي دا مېدا ابې پاره کله دې سوريہ کړه دا هغه سوريہ څنګه سوريہ کړه او دا څنګه سوريہ به ډغه کلمه ورکرې دا ته څنګه سوريہ الله دې به ډغه کلمه ورکرې پدې کې حکمت وګورې چې دا به راخلې چې دا الله ولله څنګه پیدا کړي دې پاره داګه ساتي نه پاندغه څنګه خپل کې دا او دا خپل د دې پاره څنګه کړي دې کې بل حکمت ده اوداده چې دې الله یو حص پیدا کړي حص دپتیس حص پکې ده چې کله ده مې ده شي نو دا فہم میاد چې دا د مهدی خلق دا په خویدو شي درس شنو کې درد یعنی ته تواجه شي شراک خارج کې خارج نو دا خارج بوله سره په وګو باندې بوله سره او دارنګ په ډوړې باندې باندې سره کسر روانه شوول کنه هغه زغوالي چې شي شراک ښه وا تر دې چې سړي پدی باندې بایسې کې سړي باندې جنگ کې جنگا کډوډې دې اور نکړه کنه دماغ ته تواجه جنگ وکا لاس ته و جنگ وکا شابه زوږي شوې ما به جنگ کې دا دا تورش دی دی تورش که فرایدی ورنه کړلاسو نه دا یې دی بګان زص په ټول دغه خدمت کوي په خو بنهوازي شیبه پیدا کړي ناس باندې وراله اخلي د به ورچ غا کوم دا یې خدمتګار دی ور شیبه دا یې خدمت کوي الان او درغه قوم هم دا کې الله حصہ چول دی او بل شی باندې به کې حصہ داده د از مون تورې چې د تورې چوتوای حال فاربای کې چوتوای فدیک الله عزوجل یو ماده پیدا کړي دا یې سودا یو غا مون پښتوک دا سودا انسان دی کنه یو سودا او ماده ده دی اغه لال ته پیدا کړه ځنه اغه نه یو یو ساس کې راځي او په دې فمي 3 نو د ورځې دیوینه حرکت ورکې را غوځي اغه د سر کې به یو دغې واندامي او به د دې نه محتاج دي ازروله دینه د کور کې انت ور رسې اغه زه ته ور رسې د ځغه ته د زور په وجبانې او دی له الله رب یوځپې دونه تاع کفره کړي چې په بدن د انسان کې دماغ وخې ډیره خویرې یو رحیم د زنانه مکه تاسو تمویل او دیم قلبا د انسان د حضرت د ډیره خوی وکړه ولې زکه شد د اورزې وای زړګ کرت خزيږي زرزلا دا هغه چې کم دی زړه د زړګ کرت حرکت کوي کم اس کم هر ورځ د زړګ کرت حرکت کوي او دې ته چې دا څنګه فسور کړي کیږي دا صحه نه نو د سړي زړه کرت دا چې دا صحه انسان اخلی کنه داسه داسه انسان دا زړه کړه هغه وقت کې چې کله تاسو تړی نه منډه دی نه وایې چې منډه ویني به دا غینم ته ډیری وچی په عام نرم حال کې نرمال حال کې کلی نو چې ډیری زړه کړت اخلی او زړه کړه د دې د زړه خوځی کې د ورځې زړه کړت د حرکت کې داس دا کلاوی یو بندگی کلاوی یو داوینه ورکی دا بدن ته مونږ ته خبره مونه الله سبحانه و تعالی داسه نظام موږ روان کړی دی دا سره ډېر باریک اندام د ډېر باریکو د سترګې په شان باریک دي لکه سترګې د حفاظت د لريتاسباب پیدا کړیو کای د سره ډېر اسباب پیدا د حفاظت الله دا سره په بدن کې نه یې جوړ کړی زې کتاب اذر بدن کې دای په خپخه جوړ کړای کدا سره په دخپخه کې دخپډې رستيمالي کی, کی, دا دیر کی. کی مات خراب شي وي الله دا سره نه پیدا دا الله عزوجل فدی خټه گدان پیدا کا پیدا پیدا او به دې پختو د لاندې پیدا کړه او په دې څم طرف کې پیدا کړه ولی کله سره سو په سو باندې وای یا څه پره خطا شي یا اول ویږي نو دا پختو دی ډوکه باندې بزور راشي نظر به محبوس پات شي کله دا چرته په دې لاندې وخه کې وي دی پوسه کې وي نو معمولې څور سره معمولې خو ګیدل وسو بزري ته چاودلې مړ کېدلې وي پیدا کړه د دې لپاره چې هه پازېټیو وي نو دې نو په دې پختوبه دا غه په پازد شي وي ا بيد دي ګر نه ولاند د دې د پر ولاند کړه چې ګرم ده او دا زرم ګرم د ګرمۍ د وجه نه ب وچوي نو د پسه پيلا سونه راوستي هر تکلیف چې راځي هر تکلیف نو الله سو تماخته ولاړی هر تکلیف چې ستا دا الله سوای دا الله د کوي دا تکلیف دې په ما را شي زما قوتم دې مړ دې جوړ په دې کې مانه په دې کې مانه او د دې ځرا په پازاتوشي الله عزوجل دې لا سن له داس الهام او تور کړی دي, دي, دي, دي. چې تاسو بغیر هیڅ تیاری کستاسو فکر ویو کنه کړی دي ځرا د دماغ فکر ویو تاسو به ودرګه اید په د سر او د ورځ لپاره تاسو مقرره الله عزوجل دا لا سن دې لپاره مقرره کړی دي په دې باندې ساده خپل ځان حفاظت اوس مقصد خبرات هغه ما تاسو یې دینی دي. خبره ديو چې اثرګه مون بیانول مقصد دی هغه چې دا زر رب العالمین چې پیدا کړل دی نه دایم دا محتاج پیدا کړم محتاج دی کې احتیاجه چول دی ظاهری احتیاج او باطینی دوا ظاهري احتیاج به کې دا چې روحت دا روح داخږي او هوا دا ته با محتاج دی ګرم هوا به ور ولي دایي هوا او ګرمه به دروباس یې هوا به ور ولي دا کوشش بکې دغه هوا ته به خپل زانو راندکی د جن به اخلی چې ستا زر ژوند به پاتې شي محتاج دغه استیاج د پنځه منټه به د هوا بند کمه ختم ده پنځه یا لس د اېر خدمت کې د شي سونه محتاج هر او هر سکند پس د اجد هوا فراک ده ظاهري احتیاج رب العالمین دی لور کړه ده د زړه چې دی یو الله عزوجل د سې څو انکړې ده غیر مستقر ده قرارین نیسی پریشان ده پریشان الله پیدا کړ تر سوچیدای شي ته کېونه لږی یوشیدای ته کې کرن ولږی نو د اغا استراغ اغه پریشانی عقله کې ست ختم شي نفدیک به الله بندگان تقسیم کړی دی بعضی بندگان دسی دی چې اغه عقل والا دی او بعضی کم عقل دی عقل کم دی د کم عقل انسانانو په طریقه قضا د اشیا وی وای د دې د پره تکیا چې دا, دا دا لکه خزه دا چه خزه سره او گره زه پریشانه و دا پریشانه بختم اید دا زوانه هم دا وای تا زوانه چه کن که میکن استاذ غره که دای سره و دوی که خواه ختم دیگن دا به دیرو خلو که بستا زین که بدا رازی چه بس خزه موقع بیاز منگ نو سخم پادش خواهشات بم پوریده گونه اون نبا بچی او دا به بای او خو چې پریشانه بختم اشید دله خزه نو د زړه په پریشانی پورته رکه ځنه ختمې کوم اصلی اصلي پریشانی ده اصل سکون میراوي کې کزه سره تاسو ما مخویل درې اسباب د سکون دي ليل و بيت و زوجہ دا دریسینه قران کې ذکر دي شپه او خپل کوټه دی درې وله کېله سکون چې ول ده خدای د دنیا سکون دی ما موري سکون دی اصلی سکون زما مراد دی اصلی اطمینان چې دی د زړه په خزه باندې نه ملایويږي دې وی په دې د وشي کې د دو په دې دري کې د رې په دې څادر شي دغه سكون انسان ته نه حق دی. بعض خلک وايي په مال چې پیسې شي ځډیږي بس د ضربه فارامش. شاووسه پیدا شي لاسترا پیدا شي. بعض خلک وايي جن د په عہده باندې زم مشر شم یو تانې دار په دغه شمه وزیر او پلان افلان دی وزارت تور سي مده په پریشاني په خدمت مجلسه. پتی بوي په د وزارت کوشش راکړي. دا زری که پریشانی دا پریشانی ختمې ځانله چې ال طلع چې نور پس الله پریشانهږي غوځې دا پریشانه یې دي بعضې یې دا دنیا دې چې په دې پریشانی ختمې بعضې وای زی چې چکر وې دی کالان تلا شو مری ته بلا شو غورونو کې به وګورځو دارنګ ملنګې به وو ته پسات زيده ال ته بلا شو نو زی چې ال تم دا پریشانی ختمه شي چې ال طلع چې د خواهشاتو په وجو بن رب العالمین دا زره ولې انتهای پریشانهږي دې مری ته راورسې کله دونه پریشان کیږي د خواہشاتو د ودن سره شهوات او خواہشات زړه راحت نور کوي پریشانی د سره بس نه شغونته دا لکه نه شبدل درکې نور نور پاسې دی د دې دین د منځ خبره ده تاسو ته کومه غواره نه په دې باندې د پریشانی د د نقل کې نقل فؤادک حيث شئت منل هوا واختار لنفسک احسن الانسان مشکله سمې قایم دی ته اشاره کړې ده زروچې دې کوم ځای څخه یو ته نقل کاه ازان د پرکاسته کې ستاسو ستراتونه هغه اختیار کوي دا کته اختیارم چې کنه فن قلب مستر الى محبوبه الا علٰى زروچې د په دې شې نه نه حسيديږي هغه دې چې تېمنان حسيديږي دا هغه ده لپاره یو شاهد دی یو ذات دی چې د الله د ذات نه په غیر باندې اطمینان دي حضرت والله کا حاصل شي او دا قران مې دی الله فرمایي الله ب ذکر الله تطمئن القلوب تاسو څنګه هوید د پتی پویږی کینځه د الله د سره پر راضی مخه الله الله هر به تنبې دی د دې هر به تنبیه معنا دا یی چې دا رښتنی خبره ګوره ډیره مهمه او ضروري ده لکه څنګه رې شو د کې غمو دا لمن ته کتاب تقریر که کیندا قران دا د الله تقریر ده نہ بار بار په با کې دا وای خبردار شي او اعلمو خبر شي دا د شي دنه کږي تاسو د شي خبر کوم چله کوي یو شي ماته ګوري ماته وځي شي دا خبره مقرره دقیق کنه بیانونه کینه الله د شي خبرې کوي الله هر خلکو خبر شي لګري یو شي مو د کېږي ب ذکر الله ذکر الله به مخک راوړل جاری مجرور تطمئن پر متعلق دی کنه او د جاری مجرور حق داري چې دا دا دا رسته وي دلته را شوی دی وني د دې احتمال د پاره د حسر د پاره بي ذکر الله خاص د الله په یادولو تطمئن القلوب زړه ته اطمینان راسي وي او د ایمان چې راخبري ورزې کړی ده کله د ایمان په بحثونو شروع ده الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله هغه کسان چې ارغو ایمان دا ورنادي او زړه دغی مطمئن کیږي د الله په ذکر او نه نه بذكر الله اطمینان کوي الله وزده چې خلکو ته هدایت وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أَنَابَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ذِکر الله کې د مفسرین درې تفسیر کړی دی اډنا تفسیر ده چې د ذکر الله وي قسم مراد ده چې مؤمن سړي د الله په نوم قسم وکړي هغه دې چې بااستیک شي دونه رايولکړي په دې تاغلا کېږي خو تاغلا نه ده کړی قسم دې وکړي بس دا کافي ده مؤمن سړي الله نوم لوی نوې کتان کورولو په شاخسته وی او غوډه تقسم موخه زمانہ دی اخستی قسم په الله نه تا د سړک کورولو په چملا او شولې د دې قسم په دایخه پدې بنشوک پرښت تاسو کې د خبره وانه پرښت ټول بګاړه د دې د وژن ازمن په دې زمانہ کې د الله د دیوالې د کموالې د وژن د خلکو په ژونه کې قسمه مولور کی او به بيته بیا چې ما دمنه کوي د قسم هم درګه ته په قسم هم وږي خو دا غیب اطمینان به ناراضي او خل نارجه په شرع کې قاعده دادا چې د الله په نوم باندې دا قسم دي ده پاره ده لکه مثلا از ما نشت. تا په یو کړول پېدی አልته پې منکرش ما څنګه وها نهشت تا ته به قسم درکما ته به وای چې والله قسم پر الله ستا پیسې ما سری نو دا والله لفظ بزم ما په زبانې دوم نوی وی گویا کې ما ته دا کړول پې بلکل ملاوش ولې د والله د عظمت د وجنا چې تا والله نو ماخص زما دونه ته صدې وشول کدا کړول پې چې ما دراو پښولې په حکمت شریعه باندې پوهېږی الله په احکام کې دا چې دي دا د اقسم حکمت ده الله سبحانه وتعالى د نوم وجه وایي سړی تې اطمینان راځي یو معنا دا دغه دا د آیت کې کمزوري معنا ده اسي په کې شي او مقصود نه ده د الله د اذکار سبحان الله والحمد لله ولا الله الله اکبر ولا حول ولا قوه الا الله ونحوز الک دمسې مزحق ده مدیمان د مومن سړي زه راته اطمینان درې چې د مومنان حال بیانې د پښه قانون او زمون پښند د قصات القلوب خلکو حال نه بیانې الذين امنوا چې د چا پزرکی ایماني نو د غي حال الله بیانې د غي پزرکی اطمینان به ذکر الله راځي او الحمدلله تاسو مې د خبر احساس سره ستا کوي چې مونږ سره وني کې تاسو په کار وګي سونه پریشانه من چې کله په سفر زه او دا جامه بین صلاتین کوګا جا چې کار دے. وڅ شي دا ما سپېږم نه پېټر ماځي ګر پر سم پریشان یم ته به سکله کو زیو چې مون زه شي اړه بالکل په آرام شي د سړي بدن پر راحت شي د سې له سفرې چې نه کړه دا تجربه ما کړې دا تاسو کې چا دا تجربه کړې هغه لاسو چې ماته کې دي شي دا مخامخ ملوې چې به دا تجربه کړې په سفرو کې چې څوک تلوي اوی دا تجربه شوې ده ما ተ دا شو ده چې سخت پریشانې ترڅو چې مونږ نو په ذکر لا دا غو معنی ذكر الله قرآن تواهي كتاب و سنت بان اطلاق كده لأن هذا رجح تفسير ولكن ذكر سلطة رات سلطة رات كالله ده وحي مسئله بيانه وحي ده قرآن ده, ده اللذين امن و تطمئن قلوبا بذكر الله بقرآن اغيط اتمنان رازي ده ده وجهنا مؤمن صريتك داوه رواه الشامي شامي كده خبره ده قذابه پتاوه قاضي خان او دارن داوه تاوه شده پاكنز كده دا غیث منان راضیه کدا د مولانو خبرې دي دی. چې دې دیش شريشته کې دې شګلته اطمینان نه راضیه د مؤمن سړي او شداو ته وي چې قال الله تعالی قران کې دا خبره راځه او قال النبي صلی الله علیه وسلم رسول الله فرمایلی دي بس دا تسلی وشي دې خبره باندې لك څنګه سوچ وسوګایي کله یو شري په قران او اطمینان نه راضی په بیان کې په پتو کې په مسله کې په دې اطمینان نه دې په احاشه او په شرح او په دې شنه دا او په قرانه سنت یې نارازینه دا سره به یا او یا به دا سره به یا کافری ضرور به د پذره کې منافقت یا ضرور به کفر به او یا به د شی خبر باز ما سخت نه ان شاء الله تعالی ځکه الله تعالی فرمایي دا د ایت نصوی قلوبهم بذكر الله اکثر مفسرین او الله قران توای پدې باندې موږ مینان ته مینان راسيږي د قران پولیسولو کې مینان د دې په درس کې مینان د دې په احکامو کې مینان د دې په بیان کې مینان او د دې په هر شي کې مینان دې مینان دا, دا الله دا کتاب را لېګلې ده د زړونو د اصلاح لپاره د زړونو د جوړولو لپاره دا, دا کتاب رب العالمین را لېګلې او پدې کې دا الله بیان ده د الله معرفت پکې دیګن نو د دې د وجنې د زړه لپاره متعلق شده. چې د ازرور په مرسته الله خيږي او د ازرور په ستکه لګي دا, دا, دا, دا نه دی مګر الله او داغه خبره او به ور سره د رسول الله خبری خبرې دا د الله خبره نو اطمینان به مؤمن ته په دې باندې او اوس کله دا اطمینان ستاسو ډیرو او چټ مؤمنان است او کله دا اطمینان متوسيطه به متوسد مؤمنانه او کله دا اطمینان کم وي کوم درجه کې وي آیت او حدیث ته ویل شوې غزاريواله خوندر کې ډیر خوندر نه کېږي کم مؤمنه ځان ته د خبرو باندې بي دامیه که اساس زمن د برابر د امیزاند الله الذي انزل الكتاب والميزان الله قران له کړه چې دا قران بعینیت تلدا المیزان بلش نه دی مراد هم دا, دا قرآن مراد ده دا تلدا پدی تل باندې باندې قانون تلخ پله خپل نفسونه کله دې کتاب مزمن ته ملا وی كتاب حلاوت او پدی باندې یقین او پدی کتاب ذلك نه من او کچرته مخالفت و عقيد التنى و عملت و اغاية تمنانون انو نبه اشعاش تا سبك ما مخصب دا بيناوه چه زرور رب العالمين یا محتاج اندام پیدا کرده دیز را دا پار مطالق پا کرده مطالقونه بعض خلق مالونه و شایینه و خز یا اطلان اطلان دی پر ازان مطالقی و حال داره شاية تمنان پا غیر دی خبر از ما دا مطلب نده چه سرائه بخز یو عہد حلال ته بزانه را سیدا غیر رد مقصد نه دے اردا تاسو شاته خبره کوي نو د دې شانه بدی به نه بیانوي ولی چې د دې شری بدی بیان کی په منبر بخر وته وی چې د امان نه ده او روز د خر کو نه تسو زر کې غواړي خلک به وایي چې مونږ ته پیسې خشه نه ده مونږ نه خبره به نه بیانې دا چې به بیان دا مال چې دابا مقصود نګرځوي په دې باندې الله حکم نه ماتوي اي خلکو اي عوامو اي علما اي موږ الله امر به مماتوي نو پنعمل مال صالحه او زوجه چې دا درې ښه دي او فلان فلان دا ښه شېاندې غرض دا دي چې په دغه شی انسان ته اطمینان نه رسیږي شخله صاحب قیم دا معنی هم په دې قصيده په اخر کې راکلي کېده وإذا عام سمم وجدت في جمهة هذه رواني وجدت وقول الناس دائرة على جمع الحطام وخدمة السلطان وعلى المليحة والمليح وعشرة الأحباب والأصحاب والخلان فاستوعرت ترك الجميع ولم تجد عوزا تلز به من الإحسان تلك خبر دائرة ورأت وإذا انسان هذا نفس شده ورأت وقول الناس هذا خلق وعقلون دائره على جمع الحطام ده عام خلق الدين ده ددي عقل کمزه پوري كار کوي د دنيا پاين شي نه راجمه کولا جمع الحطام و خدمت سلطان او د باځه خپل عقل دي ترسه دري چر د بادشاہ خدمت او که بس دا ده مشر خدمت او د فلان فلان بس داغه ټول نصب العين دا دا مشر خدمت زوا د الله د پاره د دنیا د دا پاره د مدریسو خدمت وکمو د فلان وکمو د وزیر وکمو د بادشاہ وغه عقل و دیزه ترسه دل او عل الملیحته د باز خلق عقل الاصحاب د مرګو سکین استل ول احباب ول خلان د یاران دوستانو سره غب شپ دا د ډیر انسانانو مزاج لري په ځانته مو ګوري چې د نوی کده کړی کنه هغه چ داغه ځین ټول پاګه ځي کوي زه نه دلتای اغره پاګه ځي نو دا عقل د سر په دغه ځای تر رسیدلې دا کم کم عقل له کما عشرت الاصحاب والاحباب والخلان نفستو عرت ترکل جميعا نو دا نفس شې دی وای ګران وتخکاره شته د ټوله شین پرې فدل دا د ټوله شین پرې تا ګران کارو ځکه هامین انسان په یو روان دا تاسو په بل طرف کیږي دا وت ګرانه ای ويوجد داده ولم تجد عوضا تلذ به من الاحسان وي دي, دي, دي, دي, دي انسان د دي شان په مقابل لکی د الله تعالی کنه حاصل کړي احسان درځی ته ندرسي دي ان د الله په ذکر باندې ويته منا نشتا د الله محبت په سر کې نشته زکه د دي شينه په بدل لته را انسان زرکی د الله سبحانه و تعالی محبت راغه پر احسان ادب کې پیدا شوالا به د حرامو خوړو پرې خودل او د حرامو سړو پرې خودل او د حرام مالونو پرې او دا رنګ د دینورو نورو نور شان پرې خودل به اسان دی خو ولم تجدع وزن تلزو بهمن الاحسان دا یو څه د سرنې کنه به بورکېږي مې وخت کې دغه تتللو اسلام آباد کې مونږ یځل لګواله د سفارت خانه کې د مونږ کس راغې مونږ ته وای تاسو مو کله زما ستاسو خوګه ودرېګم نو خبره تر به ستاسو کومه زکه چې زسان لا ودرېګم بور کېګم دی وای ز بور کېګم بورنګ دې لپاره دې سخت تنګیګم پریشان کېګم زان نه شم ودرېدلې نماسي مرګ وروته ویل چې ګور دا انسانان چې دې نفسونه اکثر تزمنګ پوري د الله سبحانه و تعالی د محبت نه او د هغه د ذکر نه خالي دي کئ نه په خلوت کې شی له مزر ډېر مې لوي ګمومن سړي تا چې زان نه نه سي دوله خنور کې زان در رواني دوله مزور پزانس لوادي کې انسان مومن ته حلاوت مليوي لکه کنه چې دغره کې د نقد احسان ما د نهي نو به خلوت به د دې بوجي لکه غرش دې به دې سر پروتي په دې خبره په هیڅ ویل نشانی کنه نو قرض دادې چې دا زرم تعلق واړي هغه نه دی مګر رب العالمین دی نو د دې زرو سره جوړول په کار دي جوړول برابر اولا نو زبا مان نه د خبره بیانول په اوس په دې بس کوڅه کې ټیم پرشه دو خبر ز بیانومای یو او یو مصلحات القلب بهدا دې باش موږ اوس بلا خبرته وځو ان شاء الله مفسدات القلب دا څه چی خرابای کوم خبر دې چی خراب د دې وځه په شان موږ کوم کړه مو درس مفسدات القلب مفسدات القلب ثلاثه واربعه وخمسه يودريم افسادات دي, دي. يوت صدور دي او يوپينزدي او بيو بي صدور مردي شدات سر زراپايس ديو خراباي اوز الله تعالى لقني او باسي نداري زر دي زرم اصلاحات چيدي ددي جوړونگي اغم ان شاء الله تعالى بي, بي الله سبحانه وتعالى من او تاسو د بدن کې د کوم دمن د مون راکړې نه په دې الله پیجنل کېږي زما درس حاصل داو فل اسونه من الله پیجنل کېږي په خوف باندې په دې ډوکو په دې دنه نظام په دې بارې نظام په دې ټول الله پیجنل کېږي خلک سوچ پکې وکاله کې د سوچ وکا چې څنګه څه دا یو زاهدمن بیان وکا اډوکی دل الله درکړې دي غره کټ اډوکی په دې در کې و درکړې دي نری کته درکړې دي سپینره کېږي دا ولی په دې د الله رب عزت عباره باندې پرکړه دې پدیګه حکمتونو ته وګورئ شرمنه د چولی دا د ایت تاګورا سترګو غوونه اله اخر ما قلنا هغه کې سوچ کاوه نه پدیبا خپل الله ته تمالمش او د الله رب العالمین عظمت داغه محبت او داغه د رحمت او د مهربانۍ نه به خبر شي الله سبحانه و تعالی دې پر او ستاسو د عمل توفیق رايي او الله دې موږ صرف قوالی نه ګرځي صلی الله علیه و سلم محمد و علیه السلام